Yes, og velkommen til denne uges udgave af Det bliver bedre i næste uge, og det er som <laughs> altid med mig, Morten. Og øh, mig, Hasse Rørmose yes. Og i dag, der har vi en, øh, en af vores komikollegaen, som, øh, hvis man nok kan sige det, er ret politisk, øh, når han... Øh, ja, eller meget om i hvert fald, ikke? Ja, lige præcis. Synes jeg. Michael Sjøt, velkommen til. Tak. Det er en fornøjelse at have dig med. Øh, de fleste, de kender mig, der er nok højst sandsynligt, i hvert fald dem, der hører med i det her. Ja. Øhm, og du har lige været på turné? Øh... Ja, ja, jeg er lige blevet færdig med turné. Ja. Øhm, Ulykkelig videnhedsjov, det skal jeg lige finde frem. Det, ja. <laughs> det er bare, når man er færdig, så man bare, oh, fuck, hvor op <laughs> Skal bare være derhjemme og lave nyt materiale, og ikke tænke på det mere? Så ja, det har jeg lige været. Ja. Hvad står den så på øh, efter? Øh, nu, skal jeg fiste af, ikke? Ja. Øhm, ej, det er ikke rigtigt. Man skal jo i gang med det, er jo i gang med at skifte materiale ud. Det gør man jo, så, så dropper man jo bare de der to timer materiale, man har brugt... Øh, over tid på at lave ikke eller lidt ja. mere, så det vil jeg også bruge i sig selv på en eller anden måde, så ja, jeg synes. Øhm det er okay, det er meget hyggeligt, men man bliver aldrig rigtig klogere af det. Nu har jeg gjort det nogle gange. Men det er lige angstbrokerende hver gang. Altså, det, er det er virkelig ordentligt. Jeg ved jo ikke, at jeg skal finde på noget jeg ved jo også sagten. Så det føler mig på noget i starten, så er det er ikke så sjovt. så skal man ned på mic, så trænge mm. det og så bliver ja. det bedre. og sådan noget. Altså, jeg ved det jo, jeg har gjort det masser af gange, men det ændrer stadig på, hvor nederen det er. Da jeg i mand, står på mellemrummet på Ravnbroeget i København, på en lille ubenkøk, og ting for første gang, og bare dør på min fede røv, ikke står ikke, hvad der er sjovt. Det er, simpelthen, det, det, det er bare altid det samme. Det er lige så være ny hele ja, tiden det er. Ja, altså. det, det er, der er ikke eller andet smukt ved stand på den der måde du, du starter bare så nutstiller du bare så forfra igen så er det bare nede at være dårlig og så har kloklet op <laughs> så har man så flere værktøjer i kassen ligesom efterhånden til at, så det kan gå hurtigt og sådan ja. noget det er der stadig på det er fuldstændig det samme proces processen er identisk som første gang jeg skrev stand-up har du allerede idéer til det næste du skal lave nej men jeg, skal heller, jeg har ikke planlagt et one-man show nu okay så øh, normalt plejer det at være sådan, så har jeg lidt en idé og en titel, og så skriver jeg lidt i den retning og sådan noget. Så det har jeg ikke den her gang. Det er ikke planen, lige jeg faktisk ikke lige at lavet hvor man i Jeg skal på turné i foråret 18, sammen med Torben Kris og Martin Nørregård og Morten Wigmann. Okay. Øh, en tur, der hedder Rage Against the Mainstream, øh, hvor vi er så er fire sted. Så der skal jeg jo have lavet noget materiale til, der passer lidt ind i det tema, ikke? Ja, men, øh, men det er det, der skal jeg gledes det tager Jeg tager med dig. Ja det er det. Tager ikke tid til næste år. Det skal nok. Det skal nok. Så det lave noget review i København, som jeg startede på sidste år. Stand-up har vi helt usikkert valgt at kalde for at genere alle målgrupper. Det er stille til på ingen der kan lide det for dem der godt kan lide stand-up, de hader reviewer og dem der godt kan lide review, de hader stand-up. Så vi repeller alle mulige kunder. Det er helt perfekt. Men som jeg laver sammen med Omar Musuk og Sebastian Dorseth og Flemming Jensen. Det er, sgu, det er et meget sjovt lille sommerprojekt. Okay. Jeg, jeg så det godt sidste år, jeg reklamerede for det der, ja. men er det sådan noget med, at I mixer det? Ja, fuldstændig. Ja. Det, er, det er planen simpelthen at få det til. At, altså, til altså, jeg er jo altid så ked af at i Danmark, identificerer vi live-sketchformen med revy. Og fordi revy ikke har bevæget sig nogen steder i mange år. Og det er så også, at du strammer den, for det er ikke helt rigtigt, at der, der er altså nogen revyer, der gør men det. Det er bare ikke det ryg, de har, vel? <laughs> øhm, så, øh, fordi sådan, det ved jeg ikke så så forbinder folk det der live sketch med noget dårligt men jeg tager jo tit til Edinburgh Festival hvor verdens største comedy festival er en gang om året og ser en masse sjove ting og der er jo rigtig mange sketchgrupper og det er, jo, det er jo ikke revy der det er jo bare to fyre der er sjove der finder på nogle sketches og hygger ja. sig og det er pis fedt. det kan være super fedt det der live sketchformat der så det er ligesom en idé om, nu tager vi lidt af det tilbage igen, mm. og så sørger vi for at lave noget stand der ikke er alt for bøde, så når der kommer nogen, der kommer for at se en så bliver det ikke skramt af, at vi laver stand-up, hvilket mm. de ikke gjorde sidste år. Det var rigtig fedt at se, at stand virkede så godt over for det publikum. De tog det virkelig til sig, ikke? Folk, der aldrig har set stand før. Folk i 60'erne, ikke? De <lødselig> syntes synes, det var fucking fedt lige pludselig, ikke? Det var, det var virkelig sjovt at se. Øhm, ja, og det er så planen at blive ved med det hver sommer, så vi kan sådan... Nu er vi kommet hen på et sted, der hedder Café Live, som ligger nede i Nyhavn, øhm, som er... Pisefist. det er helt perfekt til det. De laver sådan noget morskaps wow. i forvejen, ja. så vi passer lidt bedre ind der. Og så skal vi se om vi kan skrue noget mere på draperen den her gang også. Okay. Men det er angstbrugkerne, altså. Det er ikke det er kun Flemming der ved hvad han laver i <laughs> ja, ja, det kan man sige. Øh, og, ja, og så han laver han jo også danglebing, det er også sjovt at se. Jamen øh, i hvert fald sådan, det der i hvert fald skudt ud, ud til Michael Shuts Instagram og Facebook side <laughs> <en af> <laughs> <af en> <laughs> yes. Ja, vi har jo faktisk også lidt erfaring. Lige fra, nej, fra I går, det der med at lave stand-up for nogen, der ikke er til stand-up, fordi ja. vi var lige ude og optræde i går på Tors for Kro. Ja. Ja. Hvad var arrangementen? Det var bare os, der havde snakket med dem om ting, om de ikke lige kunne tænke sig, at der var noget stand-up ude af dem. Ja. Ja. Helt random. Jeg ved ikke, det er dig, der har stået for det her. Ja. Min første reaktion var, det kan vi ikke. Det ja, kan ikke spytte den der. Vi kan ikke i Det ja. Vi er fra der kom det... en ud bagefter, som sagde til os, han var sådan 60-70 år gammel mand, der sagde, jeg havde egentlig sagt inden, at jeg bare kom fra spisningen, jeg skulle ikke se comedy. Jeg har set Frank Warm på tv, og det synes jeg overhovedet ikke var sjovt. Men I kunne satme få mig til at grine. Og det er også bare sådan en historie, ja. som ingen andre mennesker tror på. Ja, du, ja, synes... ved du hvad? Det er det, det, det, der er problemet. Fordi hvis han havde set Frank Warm live, så han synes, ja. det var fucking oversygt. Ja, ja, det lige det er det, der så irriterende. Ikke? Det er jo det der tv, der du får slet ikke navn, du får slet ikke det sårbare, mm. som samtidig er styrken med, når det fungerer. Altså, for det sårbare ved stand-up er jo hæsteligt, når det ikke virker. Mm. Jeg <laughs> tror også bare for mennesker i den eller så er det det der doselatter-effekt. Ja. Ligesom hvis de samper forbi stand-up, det er ligesom at forbi venner. Ja. ja. Det er bare sådan, at så hører du bare nogle mennesker på en skærm, der griner. Men der er altså også rigtig, rigtig meget comedy i dansk fjernsyn. Lige PC i hvert fald. Ja, ja. Jamen, ja, det har der været længe jo. Det problemet ja. er bare, at det tager bare sindssygt meget det. det forsvinder. Mange jammer med det, når det er på TV, og det er jo altid en udfordring med det, der, hvor man laver de der optagelser og sådan noget. Og så er det jo fedt, så er det er jo fedt, at jeg kommer ud sådan et sted der. Ja, ja. Det, man elsker jo de der live jobs der, hvor det er sådan lidt op ad banken. man kan det er det lige borderline, om vi kan slippe afsted med det her ikke, og så får man det til at virke. Det er, åh, det er fedt jo. Ja, ja. Lige præcis. Det, det er også sådan en. 70-årige dame, der bare hæklede hele showet. Ja, det, det er sjovt, for det er sådan generation, de forstår ikke, nu er det mig, der snakker. Øh, jeg har en plan. <laughs> ja. du skal ikke afbryde mig øh, lige efter setup, fordi det er jo mening, der er, skal komme til sjov lige der. De var meget rowdy sådan, generelt. Jo, men, men, var, men var der mennesker? Det var der faktisk. Det var næsten 30. Ja. Nå, fedt. Ja, men sidste uge, der var vi i Esbjerg, der var vi nødt til at aflyse, fordi det ikke var nok. Ja, ja. Så skulle vi tage til Torsminde i en by med 400 indbyggere, og så... Men det er jo fuldstændig random Vi kan jo se det altså, Jeg er på som supermarked til Nørgaard nu ikke? Mm -hmm. I den her weekend her Og i går, fint, solt øh, I dag, ja, stort set ikke nogen Men det er Nå. fordi, det er godt vejr Og ja. det er jo lørdag og sådan noget, ikke. Så, man kan og så er der FA-koppenal og sådan noget Så, ja, så, ja. så, så røg der lige 15% billetterne ja, okay. der Så er der bare, at du kan ikke vide det på forhånd sådan er det, Så skal du bare ned og bokse for 40 mennesker Det er fint ja. Vi skal lige i gang øh, med de her nyheder ja. her Den første, jeg har valgt at skrive ned her Det er, at øh, Osama Billardens kone i forbindelse med en, en bog, der udkom senere på den her måned her, har fortalt, hvad, hvad hedder det, Osama bin Laden sidste ord var. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der kunne man måske godt tro, at han var gået i panik eller et eller andet. Ja. Men hun fortæller i den her bog her, at det eneste, han havde sagt, det var, at han havde rejst til op i sengen, da han havde hørt de helikopter. her helikopter, og du havde nu kommer amerikanerne. Og så var han bare sprunget ud af sengen i pyjamas og har givet en et maskingevær til sin næste søn. Og ikke sin kone som skjold. ja. Men det var ikke lige det, jeg havde forventet at læse, faktisk. Jeg havde regnet med, at han var gået lidt mere i panik. Ej, men altså, kan man stole helt på, hvad hende, hun siger? Ja, lige. Og, og hvilken nummer kone er hun? Ja, fordi ja, <laughs> der må være flere koner. Kan vi finde nogle af de andre? Det lyder da underligt, hvis hans kone... Jamen, han må have for mange så, fordi at han brugte kone tror... som skjold. Gjorde han, ikke det? Jo, er, jo var der ikke en, der blev skudt? Det jo, det kan også bare være amerikanerne, der prøver at få ham til at være værre, end han var. Ja, det og det så jeg lige sige. Man ved ikke kraftigt De var er bare, så De er bare gået ind og nakkeskudt en eller anden kvinde, og så har ja. de sagt, at brugte hende som skjold. Ja. Så, Jamen, det, er, det, er, det er jo fuldstændig krop at vide. Ja. Hvor meget er det af amerikansk propaganda, og hvor meget ja. er den der bog af hende, der prøver at redde hans ære? Eller? Ja. Nej, det det ikke. Har I set den der film? Du skal der heller ikke give våben til din ældste søn, hvis der kommer Navy SEAL 6 men Er du idiot? du gerne skudt, eller hvad? Du skal da tage det... våben frem og sige: Nu sætter du dig bare stille og roligt derovre. Ja. Og så kommer du ud af det her liv. Og du tager en blå flag, og så sidder du bare vidst, der og ja, ja, Er du stor nu, idiot, mand? Nu ser jeg ikke lige frem uh, den mand som en sympatisk mand, der ligesom vil skåle sin familie. Nej, som... ja, det ved jeg det ikke. Altså, øh... <laughs> Kommer det ud nogle steder? <laughs> øhm, nej, nej, nej, mener, at derfor, at bare fordi han er en stor idiot og en terrorist, og sådan noget, så kan han jo stadigvæk godt holde at sin familie og gerne vil have, at de trods alt overlever og har det godt og sådan noget. Jo, jo, men det er også rigtigt noget. Så, så skal du lade være med at bruge skjold. Ja, ja. Jeg, lige præcis. Det, det... Ja, og lade være med at give sine børn våben. Ja. ja. Men altså, nu har... Øh, nu har, øh, ikke nu... give det til min mindste, mand. Hold kæft, hun vil ødelægge det der hvor er? Læg det ned. Hvad har du lavet? Du har skiltret her nu. Det du? Sæt dig <laughs> ja, Altså Ja, altså, han havde flere koner og flere sønner, Og ja. øh, Hjemme os, der har vi både en hund og en kat. Og det er jo lidt det samme. Og der ved jeg da i hvert fald, at hvis... Hvad er man en skjoldet, når Navy Seals kommer? jeg ja, men tænker jeg også lidt, hvis den ene kat bliver kørt ned, eller hvis katten bliver kørt ned, så gør det ikke så meget, ja. faktisk. Ja. Men det hvis er... hunden... Ja. Så gør det heller ikke så meget. Nej. Ja. Faktisk. Det, er ikke, det er ikke dine, nogen af dem. Nej, lige præcis. Det er hinsides der er ja. Så hvis du kommer til at køre dem ned, så er der måske balleret. Nej, ja. så vil jeg faktisk kalde det en one-one. En Uh, lose situation <laughs> uh, <laughs> Så bliver jeg både smidt ud af min kæreste Og uh, jeg har ingen dyr længere Ikke at jeg har det nu men, uh, <laughs> uh, <laughs> Nej, jeg også lige, Du har lige snakket om At det er fuldstændig lige meget om de i nu det er det værste der er sket i dit liv hvis de forsvinder ja. Lad os tage den næste ja. Det er jo uh, den med ham den, uh, Der falske et falsk, uh, ja. Som skal i fængsel nu her ja. <laughs> En falsk ja. Ja. Altså, han Hvor hvor han? Øh, ja, det var på en motorvej ved Silkeborg Mener jeg, det var ja. uh, som havde, han, han havde opdaget en mand, der kørte meget hassideret på motorvejen. Ja. Og så gik han ud på motorvejen og sagde, ho, ho, det holder du lige op med, for jeg er rent faktisk færdselsbetjent. Og så får han så øh, nu her på syv dage for at udgive sig for at være færdselsbetjent. Ja, ja. Ikke for at springe ud på motorvejen, øh, men simpelthen bare for at lige at, at stoppe en mand. Øh, der men jeg forstår ikke, hvordan ser han det? Altså på lang afstand eller hvad? Og så går han ned og så... Du vil ved købe i bugtmotorvejen. Nå, no, okay. Og så, altså, stop, han, han må jo selv være kørende i bilen, ikke? og så stopper han. Det tænker jeg. Ja. Jamen, han, han, havde, han havde trukket ham ind til siden. Ja. Han har sådan kørt op foran, og så ved jeg ikke, hvordan han har fået vinket ud af vinduet. Så han har kørt lige så hasarderet? Ja ja ja, ja, ja, ja. Han har kørt den og så altså, han bare hængt ud af vinduet, <laughs> så altså, bare ind til siden. Så er ikke bare, han er blevet sur, og så har han gjort det der, og så har han tænkt, fuck, hvad gør jeg? Og så prøver ja. han <laughs> til der Æh, det, det er politik, ja. Ja. <laughs> Jeg her bil. Det, det. Jo, jo, jo, til faktisk og ja. <clears> og lige have sådan en falsk politiskilt. Ja. Men lige havde at man lige kunne tage frem uden på trøjen. Hvad så? Ja. Æh, kan vi lige være med det der, drenge? Vi er faktisk nogen, der gerne vil sidde her i Frederik <laughs> ja, jeg ved det er smart, når man var i byen. Jeg ved, ikke ja. hvem det er, der har ja, indklæder. Ja, det er jeg sikker på, man ikke må. <laughs> sådan et falsk skilt. Der rører du sgu nok i brummen, du. Men, men mere bare det der, hvis der kommer ham derovre, der bare gerne vil slås, uden at man har gjort noget, så må ja. det være meget rart at se, om det bliver virkede af det. Det ja, ja, ja. tror jeg. Godt du kan gå ud at det gør. Ja. Jeg gider man. Det ikke ikke slå på en politibetjent. Nej. Det tror jeg sgu det. Men der er jo de der, altså, der er jo dørmand i, i Aarhus. Den eneste dørmand faktisk der, der har er våben. i Aarhus. Der er i Aarhus. <laughs> ja, han går bare rundt i gaderne. Ja. Ja. Som har våben, det er en i der står oppe på Old Irish. Han våben. Han har våben. Han har en øh, en sådan en fold -ud stok. Og så har han no. en i siden også. Og, altså han er kæmpestor i forvejen, men han er den eneste der har våben i Aarhus. Jeg ja. ved ikke hvorfor. Jeg tror han en der, stor, det uge. Uge. Der er en stor. Der men der våben i København. Rigtigt? Måske... Heller ikke en spray eller et eller andet? Nej, det kan da være, at de måske har en eller anden et rum, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men de var da ikke i våben. Det tænker jeg heller ikke, men jeg synes også, det var... Fordi jeg det var så bare sådan en milits. Ja. <laughs> jeg troede, jeg troede du var en pistol, eller et eller andet, så jeg tænkte, det er meget... Øh... Du kan ikke så er der listen. bare sådan en Heidi's milits. Jeg siger, hvor vi skal bevæge med folk, der arbejder på Heidi's. Ej, Det er 17 år, der bliver afvist i døren. Muuhu, ikke kom ind. <laughs> det har en ugesigt. Jeg, er... jeg havde næsten en, en, en ven i omgangskredsen på et tidspunkt som var politibetjent. Øhm. Og det var altså sådan Altså fordi de har de der regler Når de er skiltet med mm. Og de ser noget Så skal de jo reagere Så det var sådan så Nu jeg var ikke en af hans bedste venner Men det var hans bedste venner der Når vi skulle i byen Så, så tvang de ham til at ligge på de gad simpelthen ikke se på det no, okay. Fordi de vidste bare Hvis de tog med i byen Og han havde skiltet med Så lå han og rullede rundt Og skulle ringe efter folk Og var ned i BLO Så kræfterne så så man ham ikke altså, Ej, så, det really? en, så det var sådan Så det var sådan Nu lader du det fucking ligge Men det må han gerne eller hvad Ja det tror jeg godt han må no, okay. han skal ikke have det på okay Ja, jeg ved ikke om hvordan det virker, men det var bare ikke. de tvang ham bare til at ligge det derhjemme. Det var da også ualmindelig irriterende hele tiden at skulle være på arbejde. Altså. Ja, lige præcis. Ja, det tænker jeg også. Jamen, selvom man ikke har skiltet med, skal han så også gøre det? Nej, hvis han ikke er skiltet med, så skal han ikke. Fordi okay. så har han jo ikke, så kan han ikke bevise, at han er politibetjent. Nej, okay. okay. Så forstår jeg slet ikke, hvorfor han gerne vil have det med. Øh, jeg ja, er det jeg... lidt psykopatisk. Så er det jo, ja, det er jeg ved, lidt, jeg tror, oh, jeg jeg det tror det bare, være. de har en sindssygt høj pligtfølelse, de der, specielt når de er uddannet, de der er det er, jo, det er jo vanvittigt arbejde. Det er jo lidt ligesom på en eller anden syder måde at være pædagog for os alle sammen. Ja. I, i vores worst case scenario tilstand, når vi er fulde. Ikke? Ja, det rinder. Jamen, jeg Ej, jeg er Men ting også bare. fandme det... ikke min søn på i det. Det er jeg ikke. Altså de, de er en god dreng. De fleste af dem. Øh, og, de, de, og de laver bare et vanvittigt stykke arbejde. Altså hvor ja. tipper de lige de de skal snakke med, og de må ikke skyde dem med de bestyrelser, de har. Nej. Jamen, det, det vil jeg ikke noget... kunne. Det vil jeg ikke kunne. <laughs> Men så de må jo trække den. Hvis de trækker den, ja. så bliver de suspenderet, fordi der skal en undersøgelse det ja. Så de må faktisk ingenting overhovedet udover hvad det? Pacificere folk. Åh gud mand, hvis skulle se mig at være politibetjent, der er god. i to dage så at plukke fire mennesker. Ja, jeg nede ned to mennesker var på arbejde. <laughs> Jamen, jeg tænker også bare især de der når de er sådan noget for eksempel fodboldoptøjer eller når øh, ja. de lukker et ungdomshus, eller et eller andet, hvor altså folk der bare står og tyer, øh, altså romolys som er, altså helvedes varm, altså ja. du kan jo kraftet ikke brænde ind i det nærmest. Og så skal de bare stå og så med deres skjold på det. og så bare sige, nå ja, okay, vi skal bare så få dem gå den retning. Ja. Hvem med bare hvis du bare skyder en. Så tror jeg, jeg sgu. Jeg har også tænkt på, om man ikke man skulle lave sådan en, en lov, simpelthen, der sagde, altså hvor man så altså performer lov. Den det ikke rigtigt, men det sagde vi ikke til nogen. Man sagde bare, politiet, de har maskinenbeståler nu. Ja. Og de må godt skyde folk. Ja. Det måtte de ikke, men det sagde vi bare, at de godt ja. måtte. Så når der kom politiet, der er så var det så var det lidt, Okay, så pakker vi det her noget øh, Så vigtigt er den her fodboldkamp i Silkeborg, ah, helt altså. Nej, nej, vi tager alligevel, vi <laughs> alligevel. Det uh... så den der pokalkamp der med Brøndby FCK. det var gået helt amok til sidst. Ah, det ser irriterende. Jamen, ja, ja, lige præcis. Men ar, den, meld, jo... den meldte jeg. Vi sad ned, jeg sad nede på Lyris og jeg har med det samme. Godt. Der har været 15.000 Brøndby fans i parken. Ja. Nu siger jeg lige noget. Hvis der er en pølsevogn der står i efter kampen, hvis de taber. Så er det imponerende. Ja. Men de havde jo trådt stol af øh, efter kampen og ja, ja. kastet dem efter folk, og så havde de der fck fans taget to reketter frem og sendt over ja. mod den her Brøndby-tribune her. Måske også lidt vildt, tænker jeg. Jamen, der var faktisk mange raketter til det. Men den prøv, man bliver lidt irriteret nogle gange. Prøv at tænke på. Altså, der skal mig ikke gå øh, fire muslimer i flokkenet, når er brugtgade uden, så er Facebook bare fyldt med folk, der er fucking rasende. Men vi bare vant til, at to-tre gange om året, så er der bare 40.000 kæmpe store mongoler, uh -huh. der bare mødes og slås ja. i vores nationalarena. Og det er sådan, ja, det er okay, det er fint, at der er jo langt mere politi, derude, end der er, når der sker terrorangreb og sådan noget. Altså, det er jo, der er jo mandsomt med politi derude. Det det, jo Jeg sykler jo igen på fældepakken der, når de mm. går ind til kamp og sådan noget. Det er, altså, det er det er vanvittigt. Altså, jeg har aldrig set så meget politi nogen Lige meget, altså, heller ikke der, at der var i kruttunen, som var lige ved siden af. Altså, det er fuldstændig mand som begår politi. Det koster kassen det der. Vi kunne Kræfte man lavet grænsepolitik. hele vejen rundt om vandet på landet også for de ting. Altså, ja, der er Og der er ingen. Folk der var sådan enkeltom, at vi bare vender os det. Det bare hænder Skal vi kigge på, hvad der er for nogle typer, der gør sådan noget? Nej, nej, nej. Jeg vil ikke sige det. Nu vil sige som en, der rigtig tit tog ud af sig fodbold. FCK. Og der har jeg lagt mærke til, at når vi i Esbjerg eksempelvis der sker ikke noget, men de har ansat alt politi, der er i omegnen, og det, ja. det, folk går bare stille og roligt og hygger sig. Der er ikke noget. Det er Brønd BFCK, der kan I lige bruge pengene. Ja, der skal ja. der nok være nogen til, fordi der er rigtig mange. Der kan. er, at der bare skete noget 3-4 gange, og så skal de jo vise ja. sikkerhed. De skal jo sørge for, at folk ikke kommer til skade skade. Altså, jeg kan godt forstå, hvis du er den politichef eller kommunaldirektør, hvor det er fodboldkamp med dit hud. Altså, det må ja. ikke være den, der havde for lidt sikkerhed den dag, der var nogen, der fyrede en raket ind i øjet på en fireårig. Jeg er nok sindssygt ufærdig, ikke? Det tror jeg bare ikke, du kunne undgå lige meget. Hvis der er nogen, der gerne vil en raket ind i øjet på en fireårig, så tror jeg, det kommer til at ske. Uh, uanset hvor hvad ja, det er, det kan vi jo hurtigt blive enige om, at ja. ja. altså, sikkerheden ikke nødvendigvis hjælper. Nej. men du, du er bare nødt til at være den, der gjorde, hvad du kunne. Prøv lige at altså... fortælle om den der bøvede episode dernede på Olaj. vi altså ja, lige om, vi er nede på Olaj, fordi jeg sad dernede, og jeg holder mig i og jeg sad sammen med nogle af mine venner. Og vi flagede ikke sådan helt vildt med det, men så kom der nogle brøndby ind, som flagede rigtig meget med det. Hvor den ene af dem, han, øh, han, var, han var ikke så fuld, da han kom, men jeg tænkte, han er fuld inden pausen ham der. Det er statsgaranti for. <laughs> og så da FCK, skruer, så det er det jo sådan læret, de har foldet ned, som skærmen bliver vist på. Så står han og slår på det. Og trækker det op og sådan noget. Og alle de der andre brøndby venner de begynder at rejse sig ud for at ryge, fordi de gider ikke sidde ja. ned ved siden af ham. Og så sidder han lige pludselig bare med mave, og så har, stadig, så har han skrevet VSTGN henover. Det er Vestegnen uden vokaler, fordi ja. kreativiteten er der stor ude på <laughs> Vestegnen. Og så sad han med sådan en Brønnby-fan. Det er jo hvad han havde lært, Jo. Ja, ja, ja, ja lige præcis. det er Når man hører en brønnby fans så vil man også helst have det uden vokal. Men så i hvert fald så sidder han der i sin bøllehat, og så sidder han der i bare mave, og så skriver så Brønnby-vokaler. Og så er han jo skidig glad igen. Men er han alene, eller hvad? Nej, nu er nogle af hans venner kommet lidt oh, okay. ind igen, og så vi scorer ud af det blå. Og jeg når ikke at reagere nederen over, at vi har scoret, fordi at, så vender han sig rundt, tager sin fadøl, holder fast ved glasset, og så tømmer han den bare sådan ud bag i lokalet. Og vi sidder bare to mennesker, Puff, der bare får det smadret lige fjeset. Så sidder vi der. Nå, sur. Kommer der gående en, der bare tænder ned. Godt. Nu er det også ved at være sidste gang, at du øh, møder op hernede. Hvis han besøger at der kom dem ude foran, <laughs> så scorer FCK til 3-1. Så så skuer han hjem så var det ikke så god en dag alligevel. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det der. Ej, han men også... Altså, noget, man... Selv Brøndby-fans... Eller vil du hvad, det nu siger lige, at Det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, det der... Det er jo noget andet galt, jo. Det er jo det. Alle kan jo regne ud. Mm. Der er jo noget andet galt. Har du ikke lyst til at snakke om det i stedet? Jamen okay. han sad også og råbt... Det tænkte jeg også på, fordi han sad og råbt af FCK-spillerne på skærmen, mm. som ikke kan høre ham. Så han råber almulig med, øh, du er blevet bollet af din mor og din far og almulig, hvor ja. ja. er der ikke på de andre sag. Det jeg tror var han råber højt fra sit eget ja, liv lige ja, ja, nu her så... han positionerer bare ja. fuldstændig over den der. 60 koner, så han er blevet forladt af sin far, da han var fem. Ja. Og så var hans mor også træt og så <gødelsen> heroin junkie og Men det var frygteligt ikke at kunne selv at kunne se igennem det ikke. Ja. Men Man tænker nok en gang, at det, også, det det må være super for det, fordi han ved han kan jo godt mærke ind i maven. Der er noget galt, ikke? Ja ja. Og så sidder han der. Altså når de reagerer så, hvad han ved, ikke så finger på hvad det er. Nej, altså eller måske. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan det er, det er sådan, men det må. Ej, jeg ved heller ikke helt hvordan han <laughs> havde det i hovedet, men. Uh... Men uh, det blev dyrt i fad. Ja, det gjorde det i hvert fald. <laughs> det er jo det Olarins lever af. Det er jo folk der har det sådan. <laughs> <laughs> det er de laver deres. Uh, det bliver næsten nødt til, fordi de sælger fadøl til en tyver. Ja, heldigvis er til en tyver, velom ikke. Ja. Kæft, Aarhus, det er fedt Ja, var. <laughs> wow, sindssygt Jamen, Vi startede også først med at gå på live for sådan en andet år siden, fordi vi lige fandt ud af, at der var de der fadøl til en ja. Hvad sker der? der er de til Jamen, det ja, første gang, jeg var derinde og så Er det sådan en halv fadøl, og så vandt for resten, eller Nej, Nej det, er sgu, øh... det er sgu fadøl, der ikke er tøndet op Første gang, jeg var derinde, og så var jeg oppe på hente fem fadøl, og hun sagde 100 kroner, så kiggede jeg og gå ind altså, Gud, Det var jeg, der jeg, også med til en mague i går Så var der lige øh, så var der 10 for 100 kr. Det er 5 års billigt. Det er også jo, men det er før kl. 23, eller før midnat. Uh, var, okay. var der 10, 10 dås for 100 år? Det er 5 års billigt. Plejer det at være så billigt endnu? Ikke da. Nej, men det synes jeg nemlig heller ikke. Jeg synes, man betaler 25 for en dås men det, jeg ja. tror, det er fordi, vi var der tidligt, og der var nogle af de andre, der sagde, skal vi ikke lige gå ned inden 12, så er der billige bajer. Jo, hvor er det, var, det, var <laughs> det så kan Så være man bare lige op på 30 bajer, og så har så der bort Jo, jo. <laughs> det kan være, fordi jeg altid tager på Sjænne Marv, når jeg skal finde ud af, om jeg skal hjem det, det kan for man den tid. Man kan, Når man kan lige gå ned og spille bordtennis Og så kan man opdage Okay, jeg skal helt klart hjem Fordi at jeg har ikke ramt bolden i fire runder i træk Så det vil have været tid Er det en super god indikator? Ja, jeg opdager det ikke Ellers ja. så opdager det ikke, så godt at rundt har kæft, jeg har det godt Så altså. ja. altså, lige så står man bare skal save Og man har, prøver fire gange uden at ramme bolden og sådan, Tak, bare i aften det var... Jamen det er perfekt Alle ved, hvornår de skal gå hjem ja. Ja. Det ved ja, man da... sgu ikke, når man sidder på Bobodekan. en nej, nej, nej. Man opdager det ikke så Det er derfor, folk ikke kommer hjem fra Bodegaen Ja, de spilvarer sådan. Når det er så mørkt, du opdager ikke er fuld. Ah, faktisk komme ud i lys. Ja. Der er ikke nogen der kan se hvor blodskudt øjnene du har og sådan. Noget. Det er skræmt. Sgu... Den næste ud. nyhed jeg har taget med det er faktisk en jeg taget med fordi jeg kan huske at du har lavet det i dit tidligere show. Ja. Det er noget med at, at når temperaturen ændrer sig i Danmark, ja. så går pressen altid i selvsving. Ja. Og det har de altså også gjort her i dag fordi den her nyhed den er fra i dag, hvor pressen de skriver det bliver måske 27 grader i den her weekend og så har de skrevet, altså en lang lang smørre. Omkring hvor det bliver 27 grader, hvordan det bliver 27 grader, hvornår det bliver 27 grader igen, og hvornår vi sidst har haft 27 grader i Danmark. <laughs> men det er <det, laughs> de, Men det de, der sidder eller med Stevo om, om der bliver 12 eller 27 grader. Det var overskriften på artiklen. Ja, bliver ja. Det 12 eller 27 grader, ja, det fordi det, det er, der skal åbenbart ja. være et sted ja. i Danmark, hvor der bliver 12 solen skinte, og så gætter du ikke, hvad der sker. Proksel igen. Åh mand, det der clickbait der. Det Altså nu sidder vi og skal finde artikler, som vi skal bruge i den her podcast, og det er virkelig, hvis man går ned igennem for forsiden. Hold kæft, hvor er der bare meget. Altså, det, alle artikler er bare, du gætter aldrig, hvad de fandt på bagsædet. Må det er et barn, fordi han kørte spritkørsel. Jeg ja. tager lige et vildt skud. Hvor fanden kan ikke bare skrive det? Men det er også altså, sådan noget, som nu er vi alle tre interesseret i fodbold. Ikke? Ja. Og øh, jeg elsker, når footy, de kommer på den der øh, rygtebørs nogle ja. gange. Ja. Der. Ej, jeg elsker det, Fordi det er bare, de har ingenting at have det i. Og det er så langt ude. At det er sport, der er så også bare helt klart blanche til at hive ting direkte ud over røvene. Ja. Altså, de siger bare random shit. Også de der fodboldkommentatorer. Altså, det er sådan, hvor man tænker, så du, kan. Ja. Ja. Ja. Altså, det virker bare, som om de er improer. Ingen noter eller ja. noget bare. Ja, men det gik uh, super godt. Hva, hvad hvad, hvad, hvad, hvad så? Altså. <laughs> Jan Mølby, du har siddet med for inde i hele første halvleg. Hvad synes du om det? Men, jeg synes, ja. der er det samme som sidst, faktisk. Ja. Leverbuler, ja. som er det bedste hold i verden. Og øh, ja. sådan er det. Og jeg elsker det der med, når de står i optakten inden en kamp og skal sige sådan nogle ting med, hvem er bedst, Ronaldo eller Messi? Jamen, det er helt klart Messi, mand Han er det bedste, og så har Messi en lidt dårlig kamp, og så kommer han ind bagefter. Jamen, Messi har spillet jo ikke sin bedste kamp i dag. Nej, det gjorde han ikke. Han, han viste ikke det niveau, som Messi, han ellers niveauet. Så det, det, det, du siger, det, at du har modsagt dig selv den sidste halvende ja. ja. time, ja, det er faktisk pænt meget, det jeg siger. Så Ronaldo, jeg skifter ja. Ja. svar ja. til Ronaldo. Men altså, det, det er jo også bare, altså, syv, bliver det 27 eller 12 grader? Jeg er altså, nødt ikke engang at se, hvor det skulle blive 12 ja, der, der må være flere valgmuligheder, siger lige. Altså, det er ja. ikke de to muligheder, der er 12 eller 27 grader Det ville fandme, det ville trods alt være fedt Hvis det ja. var øh, vejrudsigten I morgen ja. 12, eller 7, 12 eller 27 grader Så ja. skulle folk bare sidde derhjemme ja. Det er også bare en enorm spænd Altså, hvad passer bedst til, til fløde og sukker I sommermånederne. Er gurker eller b Prøv at trække det ud fra mit røv. <laughs> okay. der, der, der er, hvad fandt det er, med de journalister der? Altså, skal vi lige gå og snakke med dem over på journalisterhedskolen? Det er jo lige hårdt, ikke? Oh, det er jo også en klassiker, det der komikermiljøet. Det der fire gange om året, så kommer altså journalist ind, der sådan nogle journaliststuderende ind, og skal lave en reportage ja. med. Ej, det de jo, reportage, ja. Ja. er jo sig, at lave det, det er jo 12 gange om året. Det er så dumt. Altså, altså, det er jo ikke dumt i øvrigt. Ikke... Men det er bare... Jeg havde også en, skrev til mig for BT. Han var praktikant fra BT-journalist. Altså, jeg svarede ikke, fordi hvis jeg havde svaret, så havde jeg skrevet noget meget lidt pænt. <laughs> altså, som man bare sige, hej, jeg er journalist på BT, jeg du så skriver, hvad ved du fik, der et rigtigt arbejde, så? Ja. Altså, <laughs> ja, for helvede? Men jeg bliver så sur over det. Hvad, hvad er det, du bruger din tid på at sidde og kigge, på ja. andre mennesker skrive på Facebook og laver om til en artikel på BT ja. Altså, er du dum, mand? Altså, er du fucking dum? Det er jo ikke det, du vil i ja, dit liv, jo. Det er den ikke, der tror på, at det var meningen med hans liv. Ja, det er jo den ting, fedt, det laver jeg. Jeg kunne meget finde, ja. som jeg ringet til dig og sagt, at jeg ringer, jeg er praktikant fra BT. Du gætter aldrig, hvad jeg vil spørge om Nej. lige om lidt. Ikke? <laughs> Tryk 1, hvis ja. du tror, jeg svarer. Åh <laughs> oh, ja, sådan nogle øh, klik bag telefonopkald. Ja. Ja. <laughs> det skal de gøre med deres escort-service. De jo også sælger, fordi de skal også leve af nogle penge. De skal have noget prostitution bag i avisen. Ja. Så øh, når folk ringer ind... Æ, Lindsay har en størrelse Skol. tryk 1 hvis du vil høre det koster en kroner 20 <laughs> Michael hvad skrev han til eller skrev han om han måtte følge dig i en måned eller? nej nej nej, nej, nej. det var bare det var fordi jeg lavede øh, det var i forgårs, så, så, så Anne-Sophie Hermansen der har lavet sådan en usmalig opdatering og okay, hun synes hvor dårlig lige da han døde oh, Æ, og det gjorde hun offentligt så tænkte jeg så kan jeg sgu godt lige hakke til hende ja. det gør jeg ellers normalt ikke men øh, øh, så gør jeg det og så altså fordi det er for mange likes, det sker en gang imellem. Hvis der er et eller andet, der er for mange likes, som er lidt konfliktfyldt, så skriver de til mig, hey, kan jeg, må jeg lige ringe til dig? Så jeg, det er fordi, vi, så laver de det, at jeg har skrevet det om til en nyhed. Ikke? Oh. Ja. Så står der, komiker raser, kolon random shit ja. ja, ja. Så tager de et eller andet ud af kontakt. Ja, så det har jeg prøvet nogle gange før, det prøver vi alle sammen sådan med mellemrum. Øh, og så ringer de altid siger, fordi de gerne vil have mig til at sige noget mere. Ikke? Ja, ja. Og det gider man jo ikke. Altså, det er bare sådan, at læse hver det. Du tager det lige ud af kontekst. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, ja. Jeg ignorerer tonen 100%. Ikke? Øh, Kendte komiker siger. Ja, de gjorde det sådan. faktisk med Dorse på lokalkampen. Ja, jeg læste jeg, det, jeg øh, jeg læste det. Også, øh, Hvor Dorse har skrevet det, at han vil ikke DBU øh, arrangerede en børnefølgelsesdag. Det, det var det på BT i går. Okay. Det var så også fordi de havde skudt øh, altså konfetti ind. Du kender godt det der fede moment til en finale, hvor nogen vinder, og så løfter de pokalen, og så bum, Så er ja, konfetti skudt lige skudt syv minutter før tid. Så, oh, okay. så de stod bare derinde. Så kom de bare rundt og skulle sparke det der væk for lige at komme op og få deres pokale, så Ja, De synes, at vi var blevet nummer to. Så havde han været der tidligere. Det kunne meget fedt, at bare var gået af den op og få sølvmiddagen Tillykke! Ja, det er så stændende, men det gør lige nogle gange, de der journalister. Der, altså. ja. Morgen, vil du tage den sidste nyhed? Yeah. Det er sgu uh, News. Nærmest uh, ud fra mit hoved Fordi at, uh, der blev fandme anholdt, hvad var det? Vi var over på 69 personer. 69? Ja, ude i 82 i går, fordi loyalto familie. de ville ja. lige ud og hilse på, fordi de uh, mener, Ej, de skal være i Aarhus. Aarhus. Ja, og det er uh, lige op for inden af vejen, hvor jeg bor. Det. men uh, loyalto Familia, de hører ikke til her. Men det er Black Army, der er her eller hvad? Ja, der er i hvert fald Black Army, og så er der er også et eller andet andet jeg slet ikke kan huske hvad de hedder. det hedder. De der satudar eller hvad det hedder, de der rocker nogen for Holland. Til... Ja, ja. Jamen der er nogen ude i øh, der er også nogen ude i Lystrup. Jeg ja. ved ikke om det er HA. Det er ude. Er det ikke? A. Det? A. Ja. Jamen de har i hvert fald det at læse, som om det var det uh, familien de var lige taget ud og bare lige havde hildt. Okay. De kunne i Bispehaven for lige at sige hej nu er vi her. Vi læste faktisk en artikel om et lojalt familien kommer så Aarhus. så de laver en afdeling her også. Ja, men det har da politiet, der så været rimelig hurtigt til at, at prøve at dæmme ned for. Men der ikke, hvor mange de anholdt. <hældre> de har jo løsladt at, at alle, alle bortset fra en. Inden. Han har også iskort. Jeg så faktisk tilfældigvis, altså jeg bor på Nørrebro i København. Mm. Øhm, og det er meget sjældent, der er noget som helst beladet, altså på Nørrebro. Fordi ja. det er Blokårdsgade, Banden, har centrum nede på Blokårdsplads, mm. som er lige centrum af Indre Nørrebro. Så der er jo aldrig beladet, fordi det er jo deres kerneområde. Der er, jo, der er aldrig skyder i der er aldrig noget, du kan efterlade din cykel, der er ikke nogen, der stjæler noget. Der på et tidspunkt var der sådan Netto, der ligger nede på enden af hvor nogen havde rødet den to gange, og så havde Netto sagt, at vi er nok nødt til at lukke den. Og så var Blokårdsgadebanden sådan lidt, øh, så havde de lige fået, er det, det? Der handler min mor ned. Så, lige, så alle, alle de der ting, der er blevet større, så har der kommet nogle drenge dem igen. Så er så det bare været, det. Så er så er der, der stadig åbent. Okay. <laughs> så så, så altså, altså, de der, altså, man har lidt forhold til dem, når man bor der, fordi der, der er totalt stærkere rolig og fredeligt, og der er ikke noget ballade, og fordi de skal jo ikke have politiet rendende. <laughs> nej, det er ikke en kæmpe fordel. <laughs> Æ, nej, nej. Og, og, og der er heller ikke noget. Du ved, det er heller ikke der, de dealer noget, som helst, de kunne aldrig finde på at gøre det lige deres eget centrum. De gør det op i en brugparken, som er nogle kilometer længere end nordpå og mm. ude i kanterne og sådan noget. Ikke? Det er jo ikke sådan, at de ikke har noget med noget dårligt at gøre Det sker bare ikke der, hvor de selv er. Og det på det måde, så det, så det er meget rart. Øhm, og der så jeg bare tilfældigvis, at de, de er lidt offensiv politiet i øjeblikket. Jeg tror, det er fordi, jeg læste til sted, at der umiddelbart er nogle omrokeringer i det der bandemiljø det er derfor, der har været lidt skyderier, og, mm. og der var også en Frederiksberg i forgårs. Og og sådan. Så der, hav, der har været noget lidt ballade, men det rykker politiet i københavn fucking vildt på. Jeg cykler tilfældigvis igennem med mandags øh, bloggersgade, og jeg bare kan se. Altså, jeg kører og hører, øh, det er fordi, jeg skulle ned kører optræde, så jeg kører og koncentrerer jeg eget show, så jeg koncentrerer mig ikke, så jeg cykler mm. bare stille rundt <clears throat> og så kan jeg også se, uh, se, at der holder to politibiler, ude i øjengrunden kan se, to politibiler, der holder sådan i sådan et V og blokerer en vej. Og så er det ikke lige først. Jeg ser det bare lige så cykler videre. Så kan jeg godt se, at den næste vej også blokeret dernede. Åh, oh, nej, jeg har set det nogle gange før. Så ved man bare, at de blokerer alle sidevejene til Blokovskedet, og så kommer der også bare sådan ved, 10 betjente i skudsikkerheds løbende ud af en port lige pludselig lynhold fordi de godt, de sidder over på sådan en bestemt café. Ah. Og de ved godt, at hvis de ser dem, så løber de så du siger bare lige på, så kommer de bare fiesne de her politibetjente ud, og så du ved så prøver de der drænlerover, hvor man der kommer til salat fra så vælter det også bare med betjente, så bare lader de bare alle på gaden ned. Wow. Så står du ved så alle brune mennesker, de ligger bare nede med sådan de vides står. <laughs> Noget så tøffer jeg lige videre. <laughs> Jeg, godt for, jeg godt for, det kan jeg godt, godt forstå, hvis du er en af de der drenge der, der var tilfølgeligvis vokser op i det kvarter, og også har en bøde kasket på, Ja. Yeah. og hele tiden skal ned og fucking ligge, hver gang, der kommer en politibetjent, fordi du ligner en af dem. Yeah. Det kan jeg godt forstå, om du bliver irriteret over hele Ja, selvfølgelig. Bare sidde helt lovlydig inde på en café, og så bare tænke, åh oh, Jamen det, det er jo bare, der er jo bare 20% af dem, har ikke en skid med det, at så det var Sådan at er det bare. Altså, hvis jeg kender en af de der drenge, så bare simpelthen var det bare... Altså, han er jo ikke der længere, men vi var jo bare vant til det, og så kunne man ligesom på et tidspunkt, så, så er man en teenager, så bliver man lidt trodsig, Så bliver man ved med at ligne en af dem, for at de skal fandme ikke bestemme over mig. Mm -hmm. Jeg gør ikke noget forkert, jeg går på handelsøgskolen, jeg har det fint. Uh, og så på et tidspunkt, så blev du også voksen så og siger, okay, jeg kunne også bare lade være med at have den her dumme gasket på, og yeah. lade være med at den her dumme trøje på. Så slipper jeg jo sjovt nok. Altså, yeah. Men det er også, hvis det, hvis det var nogen andre, hvis der var kridvide, pleje danskere, der var eneste gang, de havde siddet på en café i nærheden af noget optøj, ja. bare blevet lagt ned af stridserne hver eneste gang, de var. Uh, så havde der været shitstorm alle steder i verden. Politiet var blevet boykottet fra den ene dag til den anden af dem. Altså, okay. ja, ja, ja, ja, men helt sikkert, altså, det er sådan en blanding af, at det er ikke er okay. Altså, eller jeg kan forstå, at man føler, at det er uretfærdigt. Og så er mm. der en blanding af, men du har også en eller anden form for personligt ansvar for at... Det er lidt ligesom, hvis vi tog ud og fodbold. Ja. Og vi stillede os sammen med ultras. Ja. <laughs> altså, hver gang. Jo jo. Og så blev du sådan, hvad? Hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor kastede de ting efter mig? Jamen, du kan lade være med at stille dig lige ved siden af skudskiven. man. Jamen, der, <laughs> dobbelt... altså, der, der er også noget. Du, det er sådan en dobbeltting, for jeg forstår godt, at det var færdig i princippet. Men du har jo også noget personligt ansvar for, at du kan lade være med at sidde hænge ud med Lilleanede på Blågårdskade. Altså, det er jo, ja. det er valg, jo altså. <laughs> Jamen, det er jo især det der med, i hvert fald til fodboldkampe. Altså, hvor dem der, nogle gange så er der er nogen, der tropper op i en øh, ståle island, tror jeg, som ikke er klar på at slås. Det er sådan typisk øh, casual ting. Det er ja, ja. meget huligænsende, de går i. Og så er det bare, hvis du lige med opvisningen til en fodboldkamp, og så er du lige pludselig ved overrendt af nogle Brøndby-fans, ja. så skulle du måske også... Øh, ja, Tænke lidt om! Ja, altså, altså. Sådan, hvis du ikke gider at slås, så prøv ja. lad være med at ligne en af dem. Der ja. rigtig gerne vildt. Prøv hvis du ikke gider slås, så lad være med at tage dit politi-ride-gear på ja. og tage til pokalfonelen. <laughs> altså, jeg siger det bare... <laughs> Det ville ikke være meget fedt, bare at stå på tabunen. Ja. <laughs> ja, bare, bare lige så med plastikskjør og hele lortet. Og stå med en rom og lys i den Og, og, og sine rød. børn. Ja. <laughs> Der bare er helt almindeligt tøj. Nej, de skal også være klædt ud i sådan noget Åh, oh, det var sjovt som binesmå Nå, vi skal videre til det segment, der hedder ned til 2 bomben med Donald Trump. Ja. Ikke med Donald Trump. Nej, ikke. Æ, ikke. Han, han er med på en telefon. Altså. Nej, han er. Han er, sorry, ja, vi Morten. har Donald Trump igen på en telefon. Og... <laughs> ja. Havn uh, uh, er øh, Vi skal teste den danske ytringsfrihed. Helt del. Morten, uh, giv du den? Jamen, den første, vi skal snakke om, det er vel i hvert fald den der, uh, har du set det klip med den montenegriniske premierminister? Nej, det tror jeg ikke. Nå, jeg nej. håber, du vil sige det med Macron og Merkel og det der, jeg lige så i morges. Nej, men jamen, der er masser, kun ja, at kunne ja, ja, ja. Ja, det er virkelig gode ting. Men der kommer han sådan gående frem, og så de kommer gående sådan en hel række premierminister. Der er også ham, der Stoltenberg fra Norge og sådan noget. Ja, det er den nato der. Ja, ja, hvor han så lige sådan lige får taget fat i ham den ene, og så lige får mest oh, jo, ham væk. Nå, jo, det har lige, jeg set. Ja, lige <laughs> lige, <laughs> oh, Nå, men jeg vidste ikke, det var fra Montenegro. Ej, var ja, hvor han skubber sig. ham væk. Ja, ja, og ja. så lige stiller sig ind, og så står han sådan helt, uh, som om han bare er the big boss. <laughs> Ja, altså. I mean, og, ja, og så gør han det, og så er det sådan, at man tænker, ja, ja, men du har stadig ikke finde ud af at binde dit slips rigtigt, jo. Ja, altså, <laughs> altså det, er, det er fuldstændig ligegyldigt. Du, du skal stå bag os, så man ikke kan se, hvor langt de dumme fjollede slips er. Altså, det ser så dumt ud, det ser ja. så dumt ud. Du tænker, hvad sker der? Og ja. det må jo være med vilje. Ja, ja. Du skal ikke bilde mig ind, at det ikke er med vilje. Nej, det der er skubberi. Nej, nej, det er slipset. Jeg Nå. tænker slipset. Ja, altså, det der lange slip, det altså, dengang var det så et blot, alt det, jeg ikke tænke på om, Det har jeg bevidst. <clears> Men, øh, nu. ikke mærke til det, der er blevet indsat, det der super lange røde slips. Nej. Har I ikke set det? Det, det ser fuldstændig idiotisk ud. Ja, altså, det. da han bliver indsat som præsident, den der, hele den der chance der, der har han slips, altså seriøst, nød ja. forbi ja. ja. Det er røde slips. Ja. Okay. Og det er ikke lige så slemt med det blå der, men det er stadig for langt nede i forhold til, hvordan du binder et slips. Ja. Det skal jo stoppe her, ikke? Altså, for det. Ja. Lige ved Ja. ja. Det, det... Det, det ser helt dumt ud, altså. Nu når vi lige har fattet det her, Michael, følger du med i dag over i USA? Ja, det, det gør jeg, men primært alle de sjove ting på internettet. Ja. Ja, lige ej, pludselig. ej, Nej, jeg følger også lidt med noget andet. Men, ja. Har du øh, nogen, øh, altså bliver du rasende, ligesom alle andre mennesker? Eller forholder du dig mere sådan, passivt til det? Ej, det, det er egentlig rigtig rasende. Altså det er mest for sjovt ikke? Ja. Men øh, nej, det er sku... jeg tror ikke. Det er så... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er jo altid sådan øh, en optimist. Ja. Øh, men jeg, jeg tror sgu egentlig rimelig meget på det amerikanske system. Det synes jeg egentlig har vist sig at være ret stærkt. Altså, så kommer præsidenten og siger, så laver vi et dekret, der siger, at der ikke må kommer muslimer i landet. Så siger, mm. så siger loven, ja. øh, nej det må man sgu ikke. Nej. Nå, men så kan vi... Ja, det må man heller ikke. <laughs> altså, og, og, og, og selvom de prøver at under... Det er jo sådan en ting med de der bevægelser. De prøver at undergrave institutionerne hjemme har ved Dansk Folkeparti, der helt som prøver at undergrave ombudsmanden, som en af vores sikkerhedsforanstaltninger. Ikke? Mm. Og det, men jeg tror bare ikke aldrig rigtigt, det lykkedes. Jeg tror trods alt, at de fra starten fra 2. verdenskrig, og mens vi er bygget op, er bygget så stærke de der institutioner. Vi stoler mm. på dommerne, vi stoler på systemet, også selvom der sker alt muligt fucked lort, som ikke burde ske men hvor lang tid tror du han bliver hængne? Fordi nu har vi diskuteret det lidt i sidste uge også. Ja, ja, det det er spændende. Altså for man sidder og tænker, og kæft det lugter af en rigsretssag med det Rusland der, ikke? Det ja. bliver, det, det skyerne samler sig bare over, men så kan vi grine af alle de fjollede ting på nettet og han ikke gider give hånd til folk og sådan. Noget. Ja. Men ja. men det der, er også fordi man kan også mærke at demokraterne i virkeligheden så fat i den, og nu har de fået ham det FBI direktøren til at være den uafhængige undersøger der, så er altså på hvis der er noget ja. Hvis der er noget, så har han fucking done, ikke? Og det er der jo. Men det er også det, er det måde, der være. <clears throat> nah, men spørgsmålet er, om han kan... Om det, det afgørende er jo fuldstændig ligesom en Nixon. Han mm. vil sige, det vidste jeg ikke noget om. Ligesom en Watergate. Nixon mm. sagde, det vidste jeg ikke noget om. Alt det her, de kunne afsløre alt det her, men det havde ikke noget, Michael. Det vidste jeg ikke noget om. Mm. Hvis han kan holde den, så slipper han. Men hvis det kan bevises... At han har sagt noget, eller har vidst noget om det, så rører han i fængsel jo. Jamen altså ham, den tidligere FBI-direktør, tror jeg, det Det er helt vilundeligt, hvorfor de kalder det Men i hvert fald, så han havde jo skrevet et eller andet notat på et tidspunkt. Ja, om han havde sagt til ham, at han skulle lidt den der flint undersøgte. Og det skulle jo kunne være, altså bevismateriel nok, hvis du havde været FBI-direktør. Ja, det er sådan en mild forsøg på obstruction of justice, eller hvad de kalder det. Det der med forhindring af retfærdigheden skal fyldes, eller sådan, de har et eller koncept i deres lovgivning, men hvad hedder det... Det er også vildt nok at have den magt, så generelt. Meget smart derhjemme. Ja. Skat, jeg har skrevet ned, at ja. det ikke var min tur til at gøre rent. <laughs> ja. Det ved du godt, det er lovgivning så. Ja. så men det vis. er fordi, jeg har lavet et dekret om, ja. at du skal sutte min pik. <laughs> ja. Det tror jeg virkelig også, han har lyst til at ringe til Donald Trump og sige, at det jeg har lavet det regler om, at du skal slutten ikke på den fyring. Men han, han, han, jeg tror, han har skrevet de der noter, og det er ingen tvivl om, det belaster Trump, men det er ikke helt det samme, som at han vidste, at de arbejdede sammen med russerne. Nej. For hvis han vidste. altså, der er jo også sådan nogle historier, der kom fra nogle måneder siden med, at han <clears throat> godt var klar over, at FBI undersøgte ham der Flint, der blev mm. National Security Advisor, og som røg 22 dage efter, ikke? Ja, Altså, det, han udpegede ham til det, selvom han havde fået at vide, at der var en sikkerhedsrisiko ved ham. Det alene er næsten nok, ikke? Ja. Øhm, og det er jo kun, fordi republikanerne har flertal i de to kammer og holder hånden under ham, hvis det ændrer sig til valget nu her, ikke? Når der kommer øh, hvad valg til repræsentanternes hus. Ja. Hvis det ændrer sig til demokraternes fordel, så er han ved at være der. <coughs> fordi de er de at flippe de der republikanske senatorer, der ikke kan lide ham heller, ikke? Det er også, øh, lidt, øh, han, han er også lidt presset på den front ja. Normalt er det sgu primært at Din modstander du har problemer med Han har virkelig mange problemer med sine egne venner Ja ja det har han altså, Vi havde jo Mikkel indeni, altså, ja. sidste uge der, Og der snakkede vi om den der fyring af FBI-chefen Hvor Mikkel han sagde sådan noget stil med At, at hvis, hvis, ligesom du sagde, hvis det bevises At den nye FBI-chef vælger at undersøge det Så bliver han vel også fyret Ja, måske. Altså, det... men man kan bare ikke blive ved. Nej, altså. det. er jo det. det er det jeg mener med at jeg, jeg stoler på systemet, selvom det ikke er perfekt og vi alle sammen lønne sig, der har han bare fået løs og rørende skred nu. Ja. Men der er nogle øh, lovgivere og nogle øh, dygtige mennesker øh, på demokraternes side, som bare hæres sig fast i det der er problemet og ja. laver høringer og laver, og bruger alle de demokratiske værktøjer. Og det vil sige, at befolkningen bliver ved med at blive gjort opmærksom på, at der er noget galt, der er noget galt. Mm. det er jo det, der så også nogle gange er et problem, når de så bruger det fejt, og der ikke er noget galt, og de kan udstille en eller anden politiker. Yeah. Og det, ligesom de brød at gøre med Hillary Clinton, ikke? og drukne hende i alt muligt, som hun ikke rigtig havde gjort. Ikke? Eller yeah. hvor, og, men vi bliver bare alle sammen i tvivl, fordi nu snakker vi så meget om det. Men det, nu kan de jo så gøre det bare med relativt god grund, og mm. have så fast i det. Og så vender, så, jo mere befolkningen hører om det, og jo mere der ligesom når det var rigtigt, og han løg om det her, mm. der, og så slider det jo på folks af tillid til ham, Også hans egne støtter Så på den måde har jeg egentlig relativt stor tillid til det demokratiske system. Det er stærkere end vores system, synes jeg. altså Fordi her er det jo politikerne, der bestemmer det. Vi vælger jo ikke nogen embedsmænd. Nej, nej, nej. Altså i USA, der skal du... Altså, de vælger jo dommere. De vælger jo politidirektører. Altså, der er meget mere demokrati i USA, end vi egentlig har her. Vi vælger de 179 pækker, der sidder derinde, og så styrer de hele butikken. Og det kan vi ikke stille spørgsmål til ham. Så kan vi fyre dem fire år efter, hvis vi kan huske, hvor det var, de gjorde galt. Ikke? Ja. Og det kan vi ikke, fordi de bare drukner os i alt muligt lort. Ikke? Jo. Øh, så, jo. så på den måde så er det amerikanske systemet rimelig solidt. Altså i Danmark, der, er, der hører dommerstanden jo under Justitsministeriet. Mm. I USA, der er dommerstanden jo en særskilt ting, som ikke har noget som helst med politikere. De kan fange skridt. Altså, og de skal vælge, demokratisk vælge i senatet, vel, der bliver højst retsdommer. Og sådan noget, ikke? Så jeg synes, det amerikanske system er ret, altså, på den måde ret solidt. Det gør det jo også til en værre på en gang med, ikke? Men der er bare meget ja. demokrati i USA. Så jeg stoler egentlig på, at hvis han er en stor pikkud, så rører han. Men er det ikke også bare på grund af at i Danmark, der øh, de, de er ikke lige så hårdhud, politikerne? Det er jo sådan noget ufejlveksel, han skal bare lige have en sag mod sig så. Noget det var min karriere. Så, ja, ja, det var misundeligt. Jeg håber det, var, det, var, det var ja, uh, hurtig, han får et fejsag. Jeg tror jeg det, ikke han gældte at starte, men han er kommet ind og tænker fuck helvede, ja. det gider ikke. Kæft, der er Hej, har du ikke gjort noget kæft? Jo, jo, jo, jo, der er ja, det. Vises. Ah, <laughs> meget her. Han havde det der plan, når man lavede sig derop på ti helt siden og bare. Det, det ja. var perfekt nogle skytter. Jeg blev satte afviklet bare tænkeligt, da han trak sig. Jeg tænker bare, kæft, du har lavet et eller andet helt slemt. Ja, har du ikke det, du har bare haft? Jeg tror, jeg tror bare ikke han gældte. Altså. Ja, det går, man det derfor. Det, det var jo en bit du ja. med, øh, nogle penge til et eller andet, hvor øhm, så kendte du ikke dem, der havde fået penge, og derfor var du lidt inde i bil. Og så, det var fordi jo. hans mand, øh, eller kæreste, ja. øh, var en del af, han var kulturminister, eller hvad fanden var han, mm. et eller andet. Og så, øh, så havde de jo fået nogle øh, penge, det der øh, kreateater, eller ja, hvad ja. fanden det var, ja. hans kæreste lavede. Og så sagde de ligesom, hey, du har skudt da lige øh, givet nogle penge til øh, din egen mand. Ja. Det var ikke fordi, der var noget, altså de har fået det samme beløb både før. Så det var ikke, fordi der var noget helt sindssygt. Nej, nej, det, nej. Jeg, nej og han havde jo ikke noget med det, med det at, gøre. Med at gøre. Det var bare sådan ja. uh, en embedsmænd, der gør noget. Ej, det virkede nemlig som en meget nem en at slippe ud af. Ja, men mindre det var sådan noget med, han selv har sagt. Godt. Øh, jamen, det, det ser faktisk fint ud det hele. Øh, jeg har lige et punkt. Ja. Kan dem der få 17 mm. milliarder øh, Under evfølt. Ja. <laughs> det der vil jeg da godt lige øh, foreslå. Høj, jeg vi kan... Æ, nej, tak. Nej, jeg, jeg, nej. Kører vand. jeg kører vand. Skal vi videre til quizzen, eller skal vi fortsætte? Nej, vi skal direkte til quizzen. Altid Vi skal til quizzen. Hold nu kæft, Tommy. Ja. Sandt eller falsk historie? Jeg øh, fortæller tre artikler, ja, ja, ja. som øh, måske er sande eller ikke sande. Og når, hvis man tror, den er forkert, så skal man bare Sande, sande. Ja. Hvis man tror, den er forkert, så skal man svare. Hold nu kæft, Tommy. Okay. Og øh, du har altså mulighed for at vinde øh, ja, øh, 19 rabatkuponer, har jeg fortalt mig frem til her. Ej, til Label. Ja, ja til Det ja, var fedt. Og det er faktisk til en gratis bajalmøde. Har altså. findes det stadigvæk? Det Ej, stadigvæk. ja, ja. ja. Kæft, det eller andet i 10 år siden, jeg der sådan noget men Og jeg, jeg, jeg er også med i kvisten. Ja, ja, jeg, jeg har ikke set på spørgsmålet. Udover dem her. Men... <laughs> øh, det er fra Posten 2016. Thorning to, uh, hedder ja. han. Uh, talefejl kan have kostet mig sejren. Uh, hvis ikke forkerte væksttal florerede i valgkampen 2015, havde Socialdemokratiet måske uh, genvundet magten. Væksten spillede en stor rolle i valgkampen. Hvem ved... Måske havde vi fået flere stemmer, hvis, ikke de rigtige, hvis de rigtige tal var kommet frem, siger Hælde Thuring-Smith til Jyllands Posten. Sandt eller falsk? Og den er ret nok, det kan jeg nemlig huske, at de tal kom frem, og man er øh, dansk statistik justeret væksttallet. Så den er god nok. Fedt, så, så siger jeg, hånd nu kæft, Tommy. Nå, jamen så kan jeg så sige, at Michael får en et nok. Ja. <laughs> Nummer 2. er anholdt i Rusland øh, under aktion mod i Vidner. Det er fra Jyllands Posten i år. Øh, en dansk mand er anholdt i Rusland... Øh, som led i en aktion mod Jehovas vidner, det bekræfter Udenrigsministeriet i Danmark. Ifølge en advokat for Jehovas vidner i Rusland øh, var dan danskerens eneste forbrydelse at læse i, læse i Bibelen sammen med andre medlemmer i Jehovas vidner. Årsagen til anholdelsen øh, er, at den øh, russiske regering har stemplet i vidner som ekstremister. Altså jeg ved, de har stemplet dem som ekstremister, men jeg ved ikke, om der er en dansk mand, der er blevet anholdt. Hold kæft, okay, Tommy. Jeg siger også på nogle kæft, Tommy. Nå, så er der ingen af der har fået point. Nej, så, så det var rigtigt. Hold kæft, mand. Så har du have vundet allerede. Den her den er fra i 2013. Øh, fuld mand ude af kontrol. En bytur i i Aalborg endte ikke som planlagt for den 32-årige mand. Man blev stoppet i sin bil som en del af en politiratja. Men da han blev bedt om at puste i politiets alkometer, blev han ifølge hans forklaring i dommervagten dagen efter bange for at blive anholdt og valgte derfor at flygte Æh. mandens form var dog ikke tilstrækkelig og han blev anholdt bare 10 meter fra sin bil Mand står nu tiltalt for vold mod tjenestemand i funktion og spirituskørsel hold nu kæft Tommy så det lyder bare rimelig plausibelt for hvad der foregår i Aalborg <laughs> på en mand Og jeg tror er nok er nok står den 1, -1. Ha? Ah! har du så et backup -fløjsmål? det har jeg faktisk ikke engang det er lidt noget pis Hey. Er det er uaggeget. Ja, det kan ikke blive uaggeget. Vi kan ikke dele rabatgrabbrabat. Rabatkuponger lidt sådan der. Ja, det er rigtig sjældent, at folk får deres præmie med hjem lige meget madad. <laughs> jeg har vundet den tre gange. Noget, så vi vi kalder det tege, og så så er der øh, ja så er der ti til den ene og ni til den anden. <laughs> det har jeg sgu aldrig prøvet før. Nå det har jeg sgu aldrig prøvet Ej, jeg før. Jeg formår man blandt jeres husvænner. Det ved jeg jo godt. Jeg kører. Altså, ja. jeg jeg ved historien, men jeg vidste ikke, der var jeg ikke kører noget med nogen danskere. Nå, okay. Jamen, jeg har jo tidligere sagt, at jeg tror, at nogle gange så hassede de der falske artikler, han har med. Det er en helt sand artikel, hvor han bare trukkede et ord ud. Men oh, det er slet ikke sandt. Det er, det er helt forkert. Der var et komme på et tidspunkt. Det sagde jeg også. Men så er artiklen jo stadigvæk rigtigt. Ja, ja, ja, ja, det er jeg med på. Nå, det er ja. jo ikke noget piss. Uh... Det, uh, det er fint, så har vi også prøvet urgjort. Ja. Nå, jamen uh, så lad os da gå videre til uh, Skud til vi vil jeg kalde det. Ja. Skud, vi... skud til vinstuen. Ja. Ja. ja. Hvor vi simpelthen lige uh, gennemgår, hvad der er sket i natte den forgangne uge. Mm. I var på Chiamau i går? Ja. Ja? Hvad var der var der gang i den? Det var som det plejer. Jeg elsker det sted. Så ja. er jeg helt vild med det. Er der andre steder, du... Jamen jeg har godt lide et sted, hvor man kan lave noget, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg spiller rigtig meget bordforbold. Jeg kom meget på Sway mm. før Chiamau lå der også. Og så, så det der altså godt lige ind på. start på Sway, spiller bordforbold. Og så en, en anden afdeling af børnefritidshjemmet. Ja. Og så, <laughs> og så, og så spiller drikvej og spiller bordtennis. Og så over på Bob og Schott bagefter. Æh... På hvad? <laughs> det ligger der ikke. Nå, okay. vi, vi, vi snakker bare om, at der burde ligge i ved siden af, hvor ja, okay. man kunne få shots og spille bob. Kun fritidshjemsaktiviteter sammen med alkohol. Kæft, okay. okay. ja, det var der fedt. Coca-Dart bare... eller sådan noget. <laughs> <laughs> hvad med København har du foretruknet der? Æh, ja, altså der ligger et sted lige rundt om hjørnet for Comedy Suite, der hedder La Fontaine, ja. som er et fuldstændig forrygende gammelt jazzbar og mm. har ligget der for evigt. Mm. Og det er sådan, der vil altid komme, fordi det lå tæt på, og det har altid åbent. Og det er fuldstændig udunderligt et sted, der er ikke fuldt med idioter. Det er sådan, så der er som der er eller andet med jazz, der, når de spiller jazz, det sorterer alle spasserne fra. De kan ikke lide at være derinde. Og det er selvfølgelig rigtigt. <tryk> øhm, så, så der er kun rare mennesker, og så det er også noget med, hvis man kan lide den type sted, så er man nok en bestemt type person. Så der er altid meget fredeligt, der. og kønsfordelingen er altid piss Der er mange piger derinde, for de ved, at der kommer ikke nogen idiotfyre og grafter på ja. mig og sådan noget. Så der er, det, det, øget, det er det samme nede på Mao, synes jeg jeg ved godt, at som fredag aften kan det være lidt gå i byen. Ikke? Ja. Men det er selvfølgelig det med at fyrene kommer op primært for at spille bordtennis. Hvilket vil sige, at deres primære fokus er ikke at lægge andet på damer. Hvilket vil sige, at damer synes, at det er rare værter. Og derfor ja. er kønsfordelingen på Tjernmau jo også vanvittig ja. der, der er fire timer, hvor der er langt flere piger end der er drenge, det er helt tosset. Det finder du ja. jo ikke noget andet sted at gå i byen. Sted. Altså, Nej. Altså, det er through the fucking roof, med den kønsfordeling der. Det er fremragende. Og det giver bare en sådan en super fed stemning. Og så har de en ned på Tjernmau, vil jeg lige sige, der spiller. Fucking fed musik altid. Det er sådan noget 90'er hip Jeg elsker gamle, old-school 90'er hiphop. hop oh, Og han graver bare nogle vilde ting frem. Altså. Når man er vokset op i den periode, så er det bare fuldstændig som at gå i gymnasiet og hvad der er han spiller god musik, man. Hvad, ja. hvad fanden har vi selv? Altså, Jeg har sgu ikke specielt noget. Nej, vi hjem. var jo lidt i Sommerhus. Gud, ja, for helvede. I Tre dage. Det er uden for byen. Vi har været i Hendes strand. Ja. Øh, og der kan jeg da sige, at der. Der blev drukket. Ja, ja, ja men, men fandt vi ikke ned på en bar? Nej, nej, nej, nej. Ej, for helvede. Det, det... Jeg tror jeg ikke, der var muligheden. Det tror jeg heller ikke faktisk. Det var vi sætte os ned på pizzeriet og drikke. Det virker også bare. Jeg synes fandme, det er svært, det der ikke, fordi... Øh, jeg synes, at stemningen er alafgørende for mig. Jeg synes, det der er rart at være. Ja. Og musik spiller kraftigt ind på mig. Altså, jeg kan tjekkes... Altså, jeg skal... Altså... Hvis man er et sted, hvor de spiller dårlig musik, ikke? Altså, det, det kan fandme ødelægge mit humør men virkelig, altså det, altså det og uden at tænke over det, man kan jo godt ikke lytte til musikken, og så snakker man og sådan noget, og så hvis de spiller kontinuerligt bare sådan noget vinkerboist lort eller et eller andet, så det tager simpelthen, jeg bliver lynhurtig, ikke i humør til at fortsætte med at drikke, og træt, ja. og så går jeg altså, nå, så kan jeg så, ikke skapere med sove, og det er, og hvis der er skide god musik, så, så viser 6 timer sted og du tænker ikke over det. Så jeg synes, det er ret afgørende, det der, hvad det er for en vibe, der er i sådan et rum. Altså. Men det er bare rigtig, rigtig svært at finde øh, et sted, der har rigtig godt musik på en oceans bar efterhånden, synes jeg. At problemet fordi... er, at de fleste steder har den der øh, maskine der, og så trøger de på den, og så spiller den bare random ting yeah. helt over den. Du skal afsted, men der er en, der ved, hvad han laver, ikke? Lige der spiller musik. Eller sidder har en musikprofil, som du ved, om de spiller i hvert fald ikke helt tåbelig musik. Men der er bare det, fordi mit foto sted i Aarhus, det er Old Irish. Og der var bare det problem i weekenderne. Der er live musik, ikke? Der er live musik efter et vis antal timer. Ja. Øh, og det er så tordende højt, at ja. man er ved at få blæse ja. det er også et dejligt sted, i Jamen, det altså... er det. Det er et fantastisk sted. Der er billige bæger, der er god øh, stemning. Og er der. Ja, der er nemlig også ret god stemning, det andet, synes jeg. Ja. Mm. Men så er der også bare vinstuen, jeg er blevet mega træt af. Øh, fordi de lige pludselig spiller For... krummer. Som øh, er, er, er og det den ikke <laughs> enskruet Ja. vinstuen. Er det den inde ja. smøgen? Ja, i ja, ja. Okay. Øh, ja. Ja, der har været nogle gange, der er meget hyggeligt også, der er meget gymnasieliv, er det ikke det? Jo, det er. Altså, det, vi, hang, vi var dernede det rigtig meget. Det lidt period. med stemningen også, det, så kan den blive sådan fabrikisk på en eller anden måde. Ja, <laughs> ja, jeg ved ikke hvorfor, man kan mærke det sådan i rummet. Vi har vist også mest i hverdagen, så, ja, ja, er, så der slipper problem. vi lige for det værste af de der 20-års søgselsdage. Problemet det er bare på vinstuen, der er der var fredag og lørdag, som er lortedag at gå i byen. Ja. Ja. No matter what. Ja. Og så er der folk, der danser på en bar, der ikke er beregnet til at ja. Der er ikke plads. Der er ikke plads til dans. Altså min kæreste var der Hun sagde, at hun havde mødt en eller anden der som hun vidst nok havde kendt, fordi hun havde danset med hende en gang. Og hun var sådan en god en til det, som hun ville blære som et eller andet. noget. så var hun udsat med, hende, der, hun, hende var sammen med fire andre veninder, Og så stod hun nede for enden af bordet, der var ikke noget danseskuld. Og så var hun bare stået og virkelig, altså sådan overdanset en halv time i træk. Og Antoniner havde bare siddet ved bordet og snakket. <laughs> og min kæreste bare siddet over ved siden af. Hvad fuck er der galt med dig? Altså, så går du over et sted hen, hvor ja, du har muligheden. Ja, ja, så går der ned, ved den nede ved havnen dernede. det der store det hvide rumskib. Hvad hedder det? Coupé. Nå, okay, jeg ja. troede, du skulle til at sige uh, okay. Broen, eller hvad hedder det. Nej, nej, er, er, der brugle, er der ikke stadigvæk hvidt ind i Coupé? Jeg kan bare huske, at jeg har været derinde, hvor jeg tænkte, at det her det er den indersiden af rumskib. Ja, jeg har sgu ikke Coupé at train. Jeg har ikke det. været der, siden det blev overtaget, altså skilt lavet separat. Nå, er det, det, det jeg har jeg heller ikke været der i mange, mange år. Jo, jeg men, ved bare, at jeg har været derinde, og der var helt hvidt. Ja. ja, det er, det er sådan en uh, lounge-ting. Ja. Jamen, det er sådan et sted hvor folk køber køber bælger og så gider jeg ikke som sådan være. Nej, jeg roger det der. Det det så gider ej, jeg ikke. Kan man få en flaske? Det er ja, perfekt. Altså hvis der hvis der skal være altså sådan sådan værd ind på et sted, så skal jeg ikke være der. Nej, nej, men det det det okay. er så det det det ødelægger det uhøjtidelige ved det rigtigt. Det var hele ideen jo, for I ja. ved. Altså, altså hvis du skal have båret som balje ned med, altså det er jo sådan de kommer næsten op, at, hvis de kommer bæren ned med den der balje uden at der er konfetti og øh, lort i. Så kommer de jo nærmest op og kan du gøre det mindre, den er fyldt kort og mælk. Så skal den fucking skrive. Det vil fucking være nice. Så var der 4 liter, liter gudekort. Vi får lige en skev her. Var det vil bruge tre? Og så kan I bare sætte, når I er færdige. Vi skal lige videre til det næste. SU-tips. Michael, har du yeah. nogen gode nogle der? SU-tips? Altså, hvordan man lever billigt? Ja, det er jo studenterradio. Studenter ja, ja, ja. ja. Øhm. Det ved jeg sgu ikke, altså, fordi jeg er jeg, jeg, jeg jo sådan en, ikke synes, det er så dyrt at leve. Altså, jeg bruger ikke specielt mange penge. Bodde du hjemme længere du gik i gym? Øh, nej, jeg gik på Kostskole. Okay. Øhm, oh. så, øhm, ja, så, øh, og mine forældre havde ikke råd til det, så jeg brugte min, <laughs> så jeg brugte min SU man kan jo godt gå på, på kostskole selvom ens forældre ikke har penge til at betale. Ja, ja. man ja, så kan ja. når starter man nu i kostskole, så Ja, ja, ja, super. <laughs> ja, ja, men det, super, men det var, var det også. Det, var det også. Ja. Altså gik på Sorø, der var altså der var lige jeg kom lige i slutningen der hvor der stadigvæk gik grave sønder og sådan noget, ikke? Der var en ja. kæmpe pighoved, ikke? Ja. Øh, og så jeg var en første crew af de der sådan, arbejderbørn der kom ind, som de synes ikke burde være der, noget, Ej, det kunne no. jeg forestille mig. Altså det var, det var så spændende. Det var så fedt. Øhm, men øh, så, så, jeg må, øh, så kommer man ind, så får man en lavere takst på ens økonomi, så, så man ikke skal betale ah. så meget for at være der. Øh, og så brugte jeg min SU til at betale for det, og så arbejdede jeg som opvasker til lommepenge. Okay. Øhm, så, øh, så, så, så, så jeg har altså stødt med økonomi, siden jeg var 15, eller sådan noget selv. Jeg bruger ikke særlig mange penge. Altså, jeg synes, der er ret meget luksus, der ikke er dyrt. Altså, men det, det er jo lidt med, hvad ens parametre er. Jeg synes, jeg, det er super luksus at spise et Det synes jeg bare. Jeg synes, det er simpelthen det er så lækkert. Jamen, og det, det er, også... og er ikke dyrt. Det er alt, jeg råd til. Men hvis jeg sidder derhjemme, og det er weekend, og jeg laver blodkogt dag og spiser en med ja. så har det som om, jeg er på et hotel. Men du altså, har to børn, det kan da ikke være gratis. Altså Ej, nej. det er da ikke gratis, men vi spiser jeg ved ikke. De får nogle bløde i dag. Ja, men ja, altså, det er jo ikke så vi ikke bruger nogen penge, men ja, jeg har bare svært ved det der folk der står, de har sådan et husholdningsbudget på 14.000 kroner, og jeg tænker, hvad fanden bruger du penge på? Men, ja. altså jeg, jeg synes ikke jeg holder mig tilbage. Vi køber økologiske og grøntsager og, og jeg køber mit kød i slagdom, så jeg er sikker på at det ikke er blevet mishandlet og sådan. noget. Øh, altså, det lyder umiddelbart dyrt. Jamen, jamen det synes jeg sgu ikke der. Det, altså, det kommer an på hvad man køber jo. Ja, yeah. altså du skal bare være med at komme med for hele tiden. Ja, ja. <laughs> Nej, men det går ned så, altså, jeg, så der, jeg synes at nogle gange, folk glemmer det, der man så tænker, man, at hvis det er slagter, så er det dyrt. Men det er jo kun fordi, du køber det, det dyre derinde. Yeah. Gå nu ned og køb... Det kan jeg anbefale alle studerende. Gå ned cool. og køb øh, 400 gram svinekæber. Ja. Yeah. Put ned en fucking gryde og hæld noget rødvin på og nogle løg og nogle guldrød ned. Det er folk der står lad stå og mig to timer og spise det med ris til. Det, ja, det kan ikke gå galt. Nej. Og det koster. Nej fucking 0 kroner at lave nærmest. Altså, det er, der er masser af ting om slagteren, der ikke er dyre, jo. Ja. Øhm. Så det var en, øh, hvis I sidder derude og lytter med, så skal med, I bare svinekæber med rødhjul. Ja, og, og ja. Ja. <laughs> ja, gå ned til slagteren, og øh, køb nogle svinekæber, og så anskaff dig en høn, så du har nogle æg. Og husk, <laughs> og husk at spise økologisk. Ja. ja, det er meget vigtigt. Nu skal vi med med det. Yeah. Jeg glæder mig allermest til hver eneste gang. Det yeah. er Jodel brevkassen, hvor vi yeah. hjælper at mennesker. Så ikke noget det. <laughs> Men som trods af det er på internettet, yeah. så, så ja. de fungerer lidt. Jamen jeg har allerede den første, yeah. og det er en, der har skrevet, det er sådan en meta omkring Jodel. Han har skrevet, hvad får Jodel ud af denne app? Der er ikke nogen reklamer eller noget. Hvad? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, det. fordi det er lidt interessant jo. Lidt ligesom Snapchat. Snapchat er begyndt sådan lidt nu her. Ja, fordi så kan de få de der filtre, som er sponsoreret af hvad det Iron Man. Eller ja, og så også, hvis du kører My Story igennem og kigger, så når du har kigget to igennem eller sådan noget, så kommer der et eller andet op fra øh, Amazon, eller ja, et eller andet, ja. så kommer der en reklame lige pludselig. Ja, ja. og så der har jeg lagt mærke til, at der er nogle amerikanske blade, der er ret gode til at bruge de der historier. Ja. Men det er jo ret interessant. Det er jo ikke, ikke helt dumt tanke, det der med, at man lige er nødt til at have for øje. Hvor henter de deres penge hen? Ja. Her. Er det bare fordi, jeg så logger ind, og så tager bare hele min telefonbog og sender til Rusland? Altså, al eller hvad er den lov? Jeg tænker bare, at når de har fået brugere nok, så i stedet for, når man kigger på sådan en her, så i stedet for, at der lige er et opslag, så kommer der bare, bang, køb en sandwich hos Anettes. Måske lidt større ja. end det, men, men det, er jo, det er jo sådan, det bliver at ja, ja, så det, bliver ved tredje opslag. Det er jo det samme med Snapchat. De havde jo ikke reklamer, og de tjente jo 0 kroner, og så blev der budt 154 milliarder for dem, og det sagde de nej til. Nu, nu ved jeg ikke, hvordan den er etableret, men det kan jo også være, at det er sådan en, der har lavet via sådan noget kickstarter, eller, eller andet. Nej, det, uh, det, det altså, jeg, så er ikke Jeg ser sådan en okay, nørdetagtig type, der godt kan lide sådan nogle uh, gode gammeldags uh, rolespil til min computer. Ja. Jeg spillede meget sådan noget af Baldur's Gate, og sådan noget, dengang. det var uh, ja. hot stuff. Og det holdt man lige pludselig op med at lave. Det ikke rigtigt. Og så er det faktisk for nylig, at jeg har opladet dem, så er der kraftedt nogle giant nerds, der har simpelthen har finansieret det øh, at lave spil øh, mm. på den måde, og i de universer, hvor der er storytelling fyldt ret meget, og der har lagt øh, stor energi i at skrive historien og sådan noget, mm. som bare har lavet nogle spil, som er bagget af 77.000 øh, folk på Kickstarter, og så kan jeg downloade øh, Pillars of Eternity, der er fucking godt spil med vanvittig god grafik, og supergod stemmeskuespil og sådan noget. Fordi det de bare selv lavet, og de, tjener, altså, de har tjent penge til at lave det. Mm. Og så er de lavet det. Og så er det det. Øh, og det kan jo være lidt på samme måde. ikke? Det der med, at nogen har fået en idé, fået penge via noget Kickstarter eller noget crowdfunding, eller noget, lavet det, og så kan de så måske senere have finde det. De ja, det er det, fordi ja. jeg stod der ikke på folk, der har en succes, som, ikke, som siger, nej, den skal vi ikke tjene penge på. <laughs> Nå, okay, så du bare skarp. dem, ja, men det Det kan jo være, at bruge, de, har, det ikke, de, være, de har nok penge, ikke? altså allerede. Okay, det, så lige... det kan jo, de jo ikke have gjort. Det ved jeg ikke, ved ikke, altså have, hvis de har fået en million dollars øh, i uh, crowdfunding til at bygge det derfor, det er bare to fyr, der sidder i en eller anden mors garage og bygger? Men sådan noget er det crowdfunding, er det ikke sådan noget med, at man siger, at vi skal bruge det her beløb? Jo, jo, men de skal jo stadig have løn og sådan noget, altså hvis de har lagt rigtig rigtigt budget. Og også lagt budget til drift over et år, eller whatever. Det er der nogen, der gør. Er der nogen, der gør det inde på Kickstarter? Jeg troede mere, det var sådan noget med, jeg har en lidt fjollet idé, og sådan noget. Jeg tror, jeg skal bruge det. der jeg bliver lavet syge ting fra Kickstarter. Er der nogen, der har sådan en helt en plader, der bliver udgivet på den baggrund? Nå, no, okay. altså kunstnere, som ikke går til pladeselskaber, om så udgiver selv, siger, at når jeg får så mange penge ind her, så, så har jeg råd til at trykke min plade, og så kommer den ud. Men det er det samme med Spotify. Der, der var det Den her frem, der var det også gratis at bruge, der var der ingen reklamer i. Så køber de folk afhængige af det, ja, ja. og så lige pludselig så bliver det til en betalning. Ja, det er jo det, man gør. Men det, er det er jo så tydeligt, ligesom fordi så, så er der noget, der ændrer sig i ejerskabet. Ikke? Så kommer der nogen ind og køber det, som kan se, det kan vi tjene penge på. Ja. Og ham, der har lavet det til at starte med, har måske bare fået nogen penge ud af det. Ja. Og prøv at tænk på, hvor vildt at det er, at du sidder du har lavet Snapchat. Du tjener ikke en krone på det overhovedet. Du har nogen, der lige holder dig i live økonomisk, sådan rent, og så er der bare nogen, der kommer og siger, at vi vil godt give 154 milliarder for det der, og så siger du nej, nej fordi vi jo ikke Er sindssygt, at jeg havde solgt det? Ja, er det er jo men, men altså, nu er de jo så gået på uh, børsen, og jeg tror, at det har været en ret god beslutning. Ja, okay. At de lå vær. Jeg har de, de et problem. Fordi de er shitloader money værd nu her. Fordi at, uh, min yodel, uh, den, uh, den står på Torsminde som location, og jeg kan ikke få den væk fra det igen. Så en tur i Torsminde kan simpelthen ødelægge din yodel. Uh, ja. Så hold dig væk fra Torsminde. Det er da dejligt De kan den kraftede, ikke ja, er Jeg har her. også allerede en øh, næste Fint. Der er en der skriver øh, Det er en lidt øh, døsig type Der skriver øh, tips til at stå op og blive orbe <laughs> Og spørgsmål, blive spørgsmål, spørgsmål, ja, spørgsmål Jeg prøver virkelig at have en stabil døgnrytme Men kommer altid til at sove for længe, om, længe Fordi jeg er så død om morgenen Nå, okay. Ja, tror, altså det er en studerende ikke? Ja, det, jeg, jeg håber ikke Det er sådan en der bare jeg kommer ikke igen endda det, det er vækket ikke. Det lyder bare fucking sygt Gode tips råd til at stå op og blive ja, og oppe. Kan og blive oppe. Han er typen, der lige står Jamen, op og går i bad, jeg, Kan gå jeg I godt seng. lidt følge det der med at komme i gang i det mindste? Altså, jeg kan sgu godt nogle gange, så vågner man så til, okay, jeg er rimelig frisk, så kunne jeg lige lave det her, det her, det her, det her, og så bliver man bare liggende. Ja. Så kommer ingen vej. Ej, så, ja. så når klokken bliver helt, så går jeg i gang. Så bliver klokken øh, tre over helt. Ej, spiller med, jeg har stående, ikke? Så, okay, halv, halv så går jeg gang. Og ligesom, så er der bare gået fire timer, at. Lige oppe. Jeg kan ikke blive oppe, altså. <laughs> det, jeg den... står op, drikker kaffe, går i bad, går i seng. Det er, Så altså, jeg kan ikke. Jamen det gør jeg heller ikke. Altså det må jeg sige. Altså jeg er, jeg er sådan en der skal tvinge mig i seng. Ja. Yeah. altså fordi, du hvis jeg skal tidligt op i morgen aften eller unge, hvor det var, så ved jeg jo, så er jeg fucking træt det er, ikke. Mm. Og så hvis man er træt så er det er svært for dem sjove ting, hvis man skal skrive noget dagen efter ja, okay. eller sådan noget. Det du ikke så jeg skal prøve at gå i seng. Men jeg har sådan en punkt hvis ikke, så bliver jeg træt omkring kl. ni. Jeg er rent træt af det, man har overstået alt hverdagsruden. Øh, mm. Og hvis ikke jeg lægger mig til at sove så kommer jeg ikke i seng før klokken et. Altså, det er de to muligheder. Det er 12 grader eller 27 grader. Altså, det er de to muligheder, der er. Jeg kan ikke... Altså, enten går jeg tidlig i seng, eller så kommer jeg ikke i seng. Det, altså, fordi det er for grinerne at være op. Når man får sin second wind der om aftenen, elsker at sidde op om natten og arbejde og skrive. Det kan være, og... det var den måde, USA, de sejlede forkert på vej til Nordkorea. Ja. Ente, så er det 12 grader eller så er det 27 grader, ja. vi skal nordpå. Jeg ved det ikke. Men altså, det, hvad, hvad, altså, altså, rådet, det må altså være at finde noget, du skal stå op til. Find noget, du, du skal op til. Ja, noget, du har spørgsmål. lyst til at lave, ikke? Ja, ja, ja, ja altså, ja, ja. Ja, fordi hvis, jamen, jeg ved ikke, hvad han lever Altså, hvis du ikke laver noget som helst, så øh, få en hobby. Ja, Begynd at løbe, eller begynd at lave stand ja, så kan du leve den her livsstil stadigvæk. Æh, sport er meget fint, ikke? Ja, altså, altså, sport, det, det kan altså jeg, jeg elsker at løbe, men har kæft jeg dog til at gøre det, hvis klokken bliver efter 9 om morgenen, altså. Jeg kan, jeg kan ikke, hvis jeg lige nu har hygmer, så kommer jeg ikke ud og løbe. Øh, om eftermiddagen, du kan skride, jeg skal ikke og løbe om eftermiddagen, det gider jeg simpelthen ikke. Altså, det, jeg er nødt til at gøre det, når jeg går op og altså, vågner, er træt, min hjerne virker ikke 100%, ja. så er det nemmere at overbevise. Så går vi ud af døren, så løber vi, så er jeg glad for den, når jeg kommer hjem. Det virker som en god idé, det her. Ja, ja, ja. Jamen, jeg har allerede den næste, øh, det er jo sådan lidt en, en sommerlig ting. Kan man godt lægge i strang i botanisk? Ja, for ja, helvede. Det nogen, kan du i hvert fald. Er der nogen, der gør det? <laughs> Sig til, så, <laughs> <Ja>. <laughs> så kommer vi jo og lidt. Jeg har også været ikke at sige, du kan da lige, vi kan da gå ned og kigge på sagen. Ja, om jeg du går altså hver eneste dag i Botanisk Have, så ja, det kan du sige. Hvorfor skulle man ikke kunne det? Nu kan jeg ikke også godt nok være Botanisk Have. Oh, det, øh, men det er jo det er sådan et kæmpestort parker. Hvor det hen på? hvor det hen på? Det ligger bag øh, den gamle by. Ja, okay, det kender. Ja. Jeg kender det minder ja. okay. meget om universitetsbanken, som du lige ja, har ja, ja. gået igennem. Ja, det er der bare der er flere planter og lidt mm. mere yeah. Men ikke der hvor man Hvorfor skulle man ikke den? kunne. Det? Altså, altså, det er det er, ikke. Er, er det fordi der er børnehave eller altså. Men jeg ved ikke om der var forskel på på G-streng og så at ligge i normalt bikini ting. Jamen, jeg tror bare det er det der det, det er som en forspørgsel altså, kan, kan man godt være det bekendt. Altså. Nå, det er sådan en tanke om fordi vi på stranden, er det lidt mere godkendt nærmest at ligge nøgen, men hvis Jamen. du er inde i en by. Jeg kan yeah. godt se, det er noget med afstand til andre mennesker jo. Jamen også for det der, normaltvis, så tror jeg at de der piger, altså, Når man går igennem sådan en pakke, og man kigger Og det gør man jo, okay. øh, så kan man da godt se at De ligger normalt, de der almindelige trusser Eller sådan nogle, altså ikke g-streng Der er ikke sådan to baller, der var helt blåt. Fik det, det vil jeg også sige man godt kunne. Altså det, yeah. altså det synes jeg der er jævlig at se at Kongens Have i København, som jo også er et sted hvor man er rigeligt tæt på hinanden. anden. Vi fisker også nede i Kongens Have så. Det det synes jeg, det det vil jeg, men det ved jeg ikke. Det er jo nu med hvor sat man selv er. Jeg synes ikke man påer så at tage højde for andre mennesker på den måde. Altså når du dækker parklæg. Ja, ja ja ja ja. Så så synes jeg der ikke så tæt det skulle da op til I selv. Men jeg har også jeg nu har en lidt nørdet en. Nej mm. øh, så sin syn nørdet en jo lige. Men hvis I skulle være en Marvel superhelt, hvem ville det så være og hvorfor? Åh oh, det er godt. Mm. Øhm. Jeg var slet ikke så meget, øh, jeg var ikke kæmpestor Marvel-mand. Jeg at tror jeg vil var Deadpool. Jamen han har også et sindssygt kremt ansigt. Så, ja. det, øh, er så det er ja fuldstændig perfekt. Skal du da ikke tænke på øh. ja, det? ja, er svært. Men hvad tænker du, du tænker på fordi han virker som om han har det grineren. Ja. ja det er ret Men det går ondt når han bliver skudt og Jo, men han heler trods alt. Ja, ja, ja. Men det, han har stadig smerten jo. Ja, det regner, Det rinner. Er du god yeah. til smerte? Nej, det er ikke. Er du til smerte? Er du ikke sådan lidt pyllet øh, det? er svært, fordi man også har en, en tendens til at koble dem op på filmen eller nogen. Øh, fordi man har, jeg har bare lyst til at være Paul Rudd. Han har man jo totalt main på. Så jeg har lyst til at være Ant-Man. Ah, fordi jeg ah, synes, ah. han er grineren. Yeah. Og han øh, er morsom, og han virker som om han hygges. Øh, yeah. Men jeg ved ikke, hvor vild jeg er med den der drak, der kan gøre en helt lille bit. Og Subatomic og alt muligt pisse. Det virker også rimelig stressende. Jeg tror måske... Øh, til min mentalitet, så tror jeg, at jeg helst ville være Bruce Banner, ikke? Og Hulk. Ja. Åh. Yeah. Oh. tror jeg, fordi han er jo normal, og vil helst ikke være held og bare passe sin egen forretning. Det passer lidt. Sådan har jeg det også lidt. Og så nogle gange, så flipper jeg fucking <laughs> <laughs> ud. Men, øh, men der er et, andet, der er et andet, jeg kan godt lide det der ottertryk. Altså, han er super helt ikke med vilje. Lidt et problem, når man skal optræde, og har en bid, hvor man skal hisse lidt op, ja, og, så var... ja, og så bliver man hæklet af en eller anden gammel dame, ud på en bro. <laughs> så står man bare stor og grøn og knuser hendes altså, Jeg tænker faktisk, jeg tror, jeg vil tage um, ham der, uh, hvad hedder han, The Torch, Flammen, eller hvad hedder han? Ham der fra nå, Fantastiske nå. Ja, ja, ja, ja. Fordi jeg tænker, der, der er altså det vil tænker jeg også, hey, det er egentlig meget fed, men, men også bare blind. <laughs> og det gider jeg ikke være Nej. Øh, Så gider jeg sådan set ikke have de andre når Han har med at han kan mærke og føle og sådan noget Jeg skulle sgu rent tænke gerne se du, du ryger også Det er tit, du ikke kan få gang i dine lejder Jeg har lagt mærke til nogle gange ja. Det kan jo være meget smart Det kan jo være meget smart Ja det er nok derfor, jeg gerne vil have ham. Jeg identificerer mig også lidt med Captain America, faktisk. Som jeg ved godt, at han er facen, men jeg, der er... <laughs> men jeg synes jeg synes selv, han er facen, men jeg synes... Men der, jeg, jeg kan bare godt lide det der. Jeg kan se noget af mig selv i den der ting med at hele tiden tænke i sådan et større perspektiv, og så offer sig for det. Okay. Altså, det... det altså, når jeg siger, at jeg kan se det i mig selv, så det er det ikke, at jeg gør det. Nej. Jeg, jeg, men jeg kan, jeg kan godt lide den. Sådan, det det... Det går igen ved andre ting, jeg også godt kan lide. Ja. Altså som den heroiske taber, det der franske koncept, jeg elsker jeg er jo sådan en, der elsker cykelsport. Og alle de øh, øh, cykelrydder, jeg godt kan lide, det er ikke noget af dem, der vinder, men dem der laver de mest sindssyge ting, og sådan noget. så taber, og lige ved at vinde. Altså stadig elsker jeg, øh, når vi snakker fodbold, så er jeg sådan, ja, jeg elsker jo Arsenal. Ja. Æh, de vinder ikke en skid, men de prøver bare på at gøre det sådan ordentligt. Ikke? Det kan jeg bare godt lide. Ja, yeah, der er jo så Tottenham-fan, så... Ej, okay. øh. ah, det er lidt, der synes jeg. Der er jeg ja, Liverpool-fan. Åh, uh, oh, fuck, det er jo hårdt tid, så, <laughs> så, uh, så fuck ja. <laughs> godt, holdt, holdt. Ja, okay, jeg skal holde min kæft. Ja, det, er det, det, det, det er jo det, så sundt de ikke det, vandt i år, yeah, synes jeg. jeg tror heller det var, at Nu har de været så tæt på, at det blev bedre, og yeah, det er blevet bedre, og de, yeah, bedre, og de yeah, fucking gode. Yeah. Og det de man fortjent, Det synes, jeg. Ja, det synes altså, jeg jeg forstår ikke hvordan det kunne ske i år, fordi ja, det var fandme så godt det hele. Her, ja, nu skal ser om de kan holde, og det det værste, nu skal I, om de kan holde på det et år til at prøve en ting. Ja, ja, men det Lidt tror jeg også godt de kan. Altså Kane, der er langtidskontrakter med alle drengene, og mm. Kane, hvor fanden skal han spille ja. hen? Ja. Jamen, hvor skal han til? Det var meget sjovt han lagde op på øh, sin øh, Twitter eller Facebook. Jeg kan ikke huske, hvor det var, og så skrev han øh, Lade du lige i træk? Jo, jo noget i den retning Og er, så skrev et han et eller andet med Another Year Where I'm a One Season Wonder Fordi det havde de jo kaldt ham efter den første sæson så Ja, det er yeah, One Season Wonder ja Tredje år i træk, hvor jeg scorer De der plus 25, så fuck jer yeah. det, det, det er fandme godt hold Og de spiller dejligt, du det gør de, altså. ja, det, gør de. det har fandme også taget mange år ved at sige ja. Æ, For han i de gamle dage, hvor det lort Der har jeg jo nok taget nogen af de rigtig, rigtig hårde år nej der har været nogle kedelige defensive år, ikke? Der jeg har jeg også bare været nogle år, hvor der ikke har været en defensiv Og ja. øh, sådan hvor selv da det begyndte at gå lidt godt Hvor man lige begyndte at slå bundholdene sådan fast Og så spillede man mod et af top 6 holdene Og så var det bare 4-0 hver gang Der var det over, hvor Tottenham havde næsten en, en no målsko, der gik i, i Altså sådan lige 0 Til trods for at de blev nummer 7 Så blev man altså smadret af samtlige tophold Så kunne det bare være lige meget, hvad du havde vundet ellers Har vi mere morgen? Ja, du kan, også være, du kan også vælge Ghost Rider i Marvel? Marvel? Det står der jeg ved det ikke. Det er Wikipedia. Fuck no, man, Så skal jeg være Nikolas Case. Jeg hader den, mand. Ja. <laughs> Ej, ja. Det jeg slet ikke råden. Vi tager lige den sidste, Jodel. Jeg har faktisk lige set den Eller, jeg jeg film. Jeg, jeg, jeg læser mange tegneserier og sådan noget, men øh, jeg har ikke... Den har jeg, Ej, jeg har set filmen, men det skal man ikke gøre. Nej, hold kæft med lort. Nå, Vi tager lige den sidste jodel ja. Det er... Hej piger på Jodel? <laughs> det er jo <os. laughs> Ja. <laughs> Hvad gør man, hvis man ikke har lyst til at have sex med sin fyr, og gerne vil have lyst igen? What? Det skal lige have gang til. Hvad gør man, hvis man ikke har lyst til at have sex med sin fyr, men gerne vil have lyst igen? Altså, vi må godt kan lige ham? Ja, ja, ja. ja. Altså, hun kan godt lide sin kæreste, det er slet ikke det. Men hun har ikke lyst til sex. Altså, hun tænder ikke på ham. men altså, så må du da lige prøve at spænde din padder ind en gang. Altså, hvad fanden sker der? Helt Jamen, ærligt. Hvad skulle, hvad skulle hun... altså, nå, det er da et reelt problem. Er det det? Jamen, det er det da. Der hvis... ikke på med nogen, der ikke har lyst til, i hvert fald. Nej, altså, nej, altså, jeg nu jeg læste jeg faktisk ned i kommentarsrunden og der var en der sagde, jeg havde samme problem det var sådan en fyr der skrev det, jeg havde samme problem med min kæreste, hvor jeg ikke, jeg havde lyst til hende og så gav hun mig lov til at være sammen med en anden og så øh, fik jeg faktisk lyst til hende igen lige bagefter jeg tror at fyren, der skrev den en kommentar han prøver at sige til hende, det kunne jo være at du skulle prøve noget af det samme nej, <laughs> jeg, er hjemme, jeg er jo hjemme på mandag <laughs> Jamen, det er, jeg tror det er lidt afgørende hvor vigtigt sex er for en ikke? Ja. Øhm, jeg, jeg tror det værste der kan ske det er sådan noget, hvor hun så tænker, at øh, sex er vigtigt for ham, og så gør hun det, selvom hun ikke har lyst for hans skyld. Ja. Det dræber det fuldstændig længe. Ja. Det, det, det dur simpelthen ikke. Så jeg vil sige, hvis hun synes, at sex er relativt vigtigt, så siger jeg, mm. øh, øh, er stadig med fyr, du? så find vi fyr. Yeah, der, der også, jeg, det kunne være, det er hun mange gange med, hvor længe har de har været sammen Og alt sådan ja. noget der ja, ja. Men altså, hvis sex er sådan noget rimelig er en rimelig essentiel del af ens liv og det Så, det, tror, så, vidt, jeg er det, mange, så vidt jeg lige husker at det Havde de kun været sammen i sådan lidt under et år Okay, men du kunne også prøve Det er at nogenlunde samme tid sammen, Som jeg har været sammen med min kæreste og jeg, altså, Hvis hun havde det på den måde Så ville jeg da synes, det var federe, hvis hun lige sagde hey, ja, ja, ja. Altså, der er ikke lige noget der ikke lige fungerer for mig. Kan vi, kan vi ikke prøve et eller andet? For, Nå, man, så altså så kan du så præst til næste gang. Så, så kan du da prøve et eller andet, Så kan du ligesom sige, hey, hvad for noget synes du er fedest? Fordi ja. så kan vi starte med det. Og så ser vi, vi får Ja, men det er jo ikke så, sådan man ikke skal snakke om. Det er du Nej, i. det, det fuldstændig ret At det der med at man bare går på jule og så klarer ja. den der, det, det tror jeg ikke, fordi der er en der er klar på at knip dig. Altså allerede med det samme. Og kommer på den løsning, at du kan bare lægge dig ned i botanisk om en halvt time og så kan ja. vi finde ud af, om det ikke er korrekt. må godt ligge med Jamen altså jeg synes sgu øhm, Ja det ved jeg ikke det, men det, det, Jeg tror virkelig der er nok gange Hvor meget sex fylder for en ja. altså, øh, Fordi Det dur jo ikke Du har ikke rendt rundt i sådan en der Hvor du ikke synes det er fedt jo. Nej det... det dur ikke Altså det er jo også en af de ting der skal virke Ja øh, Og så skal han ikke være et pikhoved Og så skal han også Du ved der er mange ting der skal gå op der For et parforhold det bliver rigtig godt Altså men det skal i, der jo især, især hvis det er under et år Så, så, så, så, så det, det, det bliver sgu nødt til at virke Ja, fordi, ja, Det, det. Altså, er det for tidligt du skal ikke, du Det er skal, alt for hurtigt faktisk Du skal, er skal, er ikke, du skal ikke, lige... ikke, ikke have lyst til at lave børn Når du skal det på et tidspunkt med ham oh, for Jeg vil jo gerne have de børn Det er jo ikke det Men det bare fordi jeg skal knep dig for at få <laughs> dem. Det, det gider jeg bare ikke ja, men altså, Hvis du ikke har snakket med din kæreste endnu Så snak lige med ham om ja. det uh, Og hvis du har snakket med ham om det Så, så gør som Michael også sagde ja. Find en ny altså, ja. Hvis det kommer sgu ikke til at fungere ja. Og så kan vi være venner <sniffs> Det, det kan, kan være, godt. at det gør noget. I ja. kan slå op og se, om break-up sex måske er... Øh... Det er da ikke helt dumt. Nej. Det, I kan I Måske det er også... Altså, jeg siger bare... Der er også nogle gange sikkert... Hvorfor er det, hun så ikke tænder barm? Kan det være, fordi han er at blive dårlig i det, lidt Og så begynder han at skrue ned for alt det charme, hun faldt for øh, op i de første tre måneder vi går være at og, og sådan noget, og så hvis hun så siger, hvad du, at ja, det spiller sgu ikke det her, så kan det være at han lige tænker, "Åh, oh, for satan," ja. og så erklærer han sin store kærlighed til hende, og så kører vi igen, ikke? <løbænden <løbænden æh, ja, det kan skrive, også ske jeg hun, ved det ikke, men jo, faktisk i kommentar. Jeg, jeg, jeg tror bare at nogle gange man skal sådan, ligesom ikke være bleg for at sige, altså lige kigge på det med de store briller ud fra. Kom det her til at virke, eller kommer det ikke til? Spiller jeg spiller min tid nu. Mm. Ja? Eller spiller jeg ikke min tid. Det, spiller jeg tid, det er spilletid. Der, der har stort. der har mænd jo også bare en tendens til at sige, hvis de virkelig har sat sig fast på en pige, og oh, fuck inden der over, hende vil jeg gerne have. Og hun kommer hen og siger Altså, bliver det her seriøst, eller bliver det ikke seriøst? Så har mænden til næsten sig ja, men det bliver seriøst. Øh, det bliver sikkert seriøst. Helt seriøst, når vi lige har knippet den 10-12 gange, så er det her seriøst. Så skal vi nok se, om det her det kan vise noget. Ja. Det er en mærkelig proces, det der. Det er også en mærkelig ting, at spørge om. Bliver det her seriøst, eller hvad? Det er da ikke til at starte med det der super useriske spørgsmål. Og, altså, som, om, som om det er mit ansvar. Eller hvad. Altså, Det er, hvis det fungerer for Aspekt altså, 2. Det, det er mærkeligt det der med. Jamen, lad os have en beslutning om, at det bliver seriøst. Ja. Og så bare lade os dø med støvlerne på, bare ud over kranten, hvis det er helt er til Hvad fanden er det for noget? Det synes jeg er dumt. Det der jamen, Jeg kunne bare godt tænke mig lige løsningen her på forhånd på det verdens øh, værste spørgsmål nogensinde. Kan du lige forklare mig, hvad der sker om 6 år? Det ved jeg sgu da ikke, mand. Video. Det er den måde, jeg begyndte at tænke på på. <laughs> Jeg, så, jeg havde besluttet mig for Nu vil jeg være sådan en af dem Der ser Game of Thrones Og så så jeg de første tre afsnit Og tænkte Jeg er ikke helt solgt endnu Men så bangede jeg igennem Hele første sæson Og det var først sidste afsnit I første sæson Det er 10 timers tv Og så tænker jeg Fuck nu er nu, nu synes jeg rent faktisk Det er fedt det her Så ser I et par forhold Som Game of Thrones ser en Ja, ja. ja. Er nogen Der ja. har drager Lad være at holde et bryllup øh, det, det, det, Sådan det, snart ja, det, det plejer at gå galt så skal du i hvert fald lige kigge på, om svigerfamilien har brønge på, eller så, <laughs> <laughs> eller så er der ved at ske noget. Nå, Nå for fanden. Det var yeah. en fornøjelse at have dig med, Michael. Yeah, ja, det ser mig meget skældig. Og er uh, held og lykke, uh, det... Hvad hedder det? Året ud? Nej, <laughs> <Ja>, tak. tak. <laughs> ja, og i aften. Ja, og i aften. Ja, ja og i aften for helvede. Yes. Jamen, øh, skal vi ikke bare sige tak for den her uge, og tak til Michael, fordi han gad at kigge forbi. Mm? Og øh, vi ses i næste uge, hvor det forhåbentlig bliver bedre. Ja. Ciao. Ciao. Okay. <laughs>